Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Abitonördenes avsnitt 116 Det här är Nico tillsammans med Färna. Ja då. Och i veckans avsnitt kommer vi prata om spelen Super Mario Odyssey, Assassin's Creed Origins Och vi kommer prata om tv-serien Stranger Things och om den bioaktuella filmen Thor Ragnarök Veckans ämnen är och pipa i nödvärlden och Superkraft eller ej Men först lite vad vi har nördat då och eh, jag tänkte börja den här veckan om det är okej. Okay. Ja, shoot! Ja. Och jag tänkte börja med Super Mario Odyssey. Sproilans nya spelet. Eh, senaste Mario-spelet, helt enkelt. Eh, den lilla synopsen som är om spelet, så för er som inte har kollat upp det, här, det är att Bowser har kidnappnat eh, kidnappat återigen Princess Peach. Mm. För att han vill gifta sig med henne. <laughs> eh, och hela spelet går egentligen ut på att Bowser åker runt i olika platser i Kungariket för att eh, samla ihop olika delar till bröllopet. Så först kidnappar han sin brud och så kidnappar han en krona kan man säga som eh, hon ska ha på sitt bröllop som en tiara. Och sen ska han sno bröllopstårta, han ska sno bröllopsklänning och så jag runt mellan alla riken för att samla ihop det här då. Och den här tiaran, eh, hon heter Tiara och det är den här Capis, den här hatten du har i spelet, hans syster. Så det är därför den här mössan med ögonen följer med dig och hjälps åt för att ni ska rädda Peach och den här Tiara då. Och ja, det är det hela spelet går ut på. Och så ska du rädda prinsessan, jaga Bowser- och försöka hitta då, dem, eller stoppa bröllopsplanerna helt enkelt. Men vad då om jag fattar det här rätt nu då? Så att Bowser kidnappar prinsessan- och åker runt ja. världen runt liksom för att samla på sig det perfekta bröllopet typ. Ja. Du, och det involverar då att sno en tiara som lever. Mario, ja, du som är Mario- parar ihop dig med Tiarans broscha. Ja, och försöker rädda Tiaran och prinsessan. Ja. Okej. Okay. Det är exakt så. Ja. den ja. så är det inte. Nej, nej, men det är skönt när det är enkelt, eller alltså när, när det är lätt att förstå liksom. Ja, precis. Och det är ju, in, det gör ju ingenting nytt för fem öre det här spelet egentligen. Okej. Okay. Utan det är spelet känns som Mario 64. Samma knappar och allting. Det finns lite nya hopp och sånt där, men ingenting man direkt använder. För då vill de att man ska använda Joy-Cons. Okay. Och det använder inte jag, utan jag använder pro kontrollen, så jag har ingen användning av de där extra grejerna. Spelet tog mig ungefär 11-12 timmar att klara. Mm. Och eh, banorna var, vad ska man säga, de barnsligaste banorna när jag någonsin har spelat. För det var så mycket färg och det kändes inte som att det var så här de här klassiska teman på banorna för, överhuvudtaget utan eh, vissa ställen var typ ja men vad ska jag säga så här matland där man ska, man ska förstoppa för att den här perfekta maträtten och ska ha på bröllopet och karaktärerna som borde ser ut som bestick fast mm. de har mun och mm. liksom och ögon och sånt där okej okay. Och en annan, då är det så här eh, vad ska man säga, ja men vi har spöken här och de är så små spöken som hattar och sen kan de bli hattar som du kastar och allt sånt där. Alltså det är så spajsat värd. Mm. Men jag tyckte spelet var riktigt roligt. Det var det lättaste Mario-spelet jag någonsin har spelat. Så det är ingen direkt utmaning på det viset. Jag dog några gånger så dumdog och så fick jag den här mot bossar. Och jag visste att jag kunde klara det bara om jag satt och kämpade. Men så kom det, fick man den här alternativet till stogen sen och sålde. Så här köpman. man. Och så kunde man köpa till sig extra hjärtan mm. Så att du har mer liv under den bossen. Men det behövde man aldrig. Utan ja, du kanske dog två, tre gånger mot bossen. Sen visste du exakt hur systemet funkade. Och så kunde du ta den ändå. Mm. Mm. Men har du problem med det så har de alternativet att du kan köpa på det hjärtan och sånt då. Och det är egentligen det hela grejen i det här. Du samlar på det här. Du har en, ska vi säga, farkost, som du ska flyga mellan de här olika världarna. eller man ska säga. Mm. Allt är på jorden, men alla de olika rikerna eller man ska säga. Och för att kunna, då måste man ha moon power som månkristaller. Och det är det du samlar på alla de här banorna. Du springer runt i världen, spöar på oss för att samla på det mån. Eh, märkena för att ladda upp ditt folkost åka till nästa rike och försöka jaga i Bowser på det sättet. Eh, jag tror när jag var klar så hade jag samlat ihop ungefär 180 till 190 mån så här märken för att komma till slutbossen. Så det är ju några olika. Men mot bossar då får du typ så här tre stycken. Medan i, sen är det så klassiskt Tänk Mario 64 Att de är utsatta vissa delmoment På varje värld Så att du kan ja men klättra upp för den här Svåra platån så är det Ett märke där Hitta den här gömda gången så hittar du den där Och det finns alltid Extra många månbanor Eller månmärken på varje bana Så du får ett märke direkt När du kommer till världen Så alltså här många behöver du Du kanske behöver 12 stycken För att kunna åka härifrån och sen är det bara upp till dig att leta efter dem där. Och självklart spöa bossen som är bossen som är på den kartan då. Jättelätt. Men det var kul ändå. Det här just nya momenterna. Att när du kastar hatten på vissa. Så tar du över deras kroppar. Så du har det stora kanonskottet. Kastar du din hatt på kanonskottet. Så blir du det kanonskottet. och kan flyga en stund. Tills den börjar blinka röd och då sprängs den. Och då faller du rakt ner där den var. Så är du under, liksom, i luften och det är bara hål rakt ner, då kommer du falla rakt ner. Men är du över en väg, ja, då hamnar du på vägen och kan fortsätta. Så de gör lite pussel på det viset. Inget så här jättemärkvärt. Utan det är väldigt läsa, lätta pussel och sånt. Men det var kul att testa de olika grejerna för att lösa de här inte banan på så sätt men lösa de här små grejerna att hitta fram till de olika märkena. För banorna var jättelätt som jag sagt, det är det lättaste Mario-spelet någonsin. Men eh, jag hade kul ändå. Jag som sagt jag satt 11 till 12 timmar på två spelsektioner och tiden bara försvann. Och när man har klarat grundhistorien så kan du fortsätta. Antagligen hittar du både hittar de här märkena du aldrig tog. Men också det finns till två världar efteråt som du kan åka till som inte är med i grundstorren. Och det kommer jag troligtvis. Jag har lite sugen att hoppa tillbaka och testa de delarna också Samla ihop allt för att åka till de där sista världarna för det var så pass kul. Men, ja, men det var kul tidsfördriv. Jag kan inte säga att det är årets bästa spel någonting som vissa jag såg IGN gav det 10 av 10 betyg och det kan jag inte hålla med om. Det var roligt det var det, men det var ju inget så här banbrytande eller någonting. Utan det var ett helt okej okay Mario-spel. Men väldigt lätt. Men det var ändå 11-12 timmar. Så det var ju mycket tid tidsfördriv, även om det var väldigt lätt. Mm, mm. Eh, har du men... kollat någonting in i det här spelet? Nej, ing... Du har ju inte Switch, men... alltså, Jag har inte kollat alls så mer än en trailer och hela den biten. Och jag, jag är lite nyfiken på hur funkar själva. Ban eller hur funkar själva världen Är den öppen eller är det liksom bana för bana Eller är det så här klassiska kartan Att du får liksom utprickat så här, Det här är en bana, det här mm. är en bana Och så får du liksom ta en i taget Eller hur, hur funkar den biten Du har ju skeppet, mm. den tar dig till ett kungarike mm. På den kungariken är det lite öppen värld Så okay. att du kan själv välja vilka Alltså de här månbitarna du vill hitta vars mm. Mm. Men för det mesta är det ju, tänk, du spelat Mario 64, gamla på eller 1964. Mm. Ja då, ja. Det är exakt så, utan du har ju du har en platå gå upp för, men det finns kanske tre vägar att gå upp på den platån. Ja, ah, liksom. okej. Okay. Mm. Så visst, det är lite öppen värd, men den är ändå stängd runt den här lilla platån, om man säger så. Mm. Mm. Och sen, ja men kanske det är ett 20-tal märken utsatta, så är det bara upp till dig att hitta dem, helt enkelt. mm. mm men ja, det var lätt kul, och jag är ju som sagt tugen poppar poppa in i igen, men det var ju inte barnbrytande som vissa andra spel, vad heter det Nyhetssider får det att verka för så, så kul var det inte kan jag säga, utan det var kul tid för men inte så magiskt, om man ska säga så är det ett bra vad ska man säga då jag tycker det låter som i alla fall, ju flera lyssnar på både på dig och på andra människor som har recenserat det här mm. så det är ett barnspel ute i fingerspetsarna alltså. Barnspel och barnspel är ju svårt. Det är lätt på... Absolut, det går att spela med barn. Mm. Men som sagt, min eh, systersån testade det här på Comic-Con Stockholm. Mm. Och fattade det inte alls. Ja, okay. Och han hade sexbast. Mm. Mm. Så du behöver vara lite äldre och sätta dig ner och verkligen... För spelare, för det går inte i vissa att bara hoppa på vissa, som i gamla Mario, ah, ja, ja. utan här du har hatten och du kastar för att ta dörr på fiender och hinner man inte med mm, och, mm. eller kan göra med här specialgrejerna då kan det bli lite mycket ibland ah, okay. ja Okej, men, då är, det men inte, annars... då, är, då är det ändå lite avancerade, vissa grejer är ändå lite avancerade Ja, lite, men alltså, det är buslätt när du väl har listat ut mm, det mm. utan det är mer plattformsdelar att visst, det kan vara svårt att ta det fram för som sagt, vissa moment ska, när du kastar den här hatten så tar du över vissa fiender. Mm. Och det finns de här gamla gumbas, de här klassiska. Ja. De kan du bygga som ett torn med. att Du, hoppar, du, du tar över en gumba och då kan du hoppa upp på en annan gumba och så bygger ni så att ni går upp som ett stort steg nästan. Okay. Och vissa pussel är att du ska bygga sådana och gå fram till en tjejgumba och då blir hon kär i dig för att ni ser varandra i ögonen. Och då får du en månemärke. Men om, om du... Jag kan tänka att barn inte tänker på det sättet. Utan de bara, hur ska jag komma upp dit? och bara försöka hoppa. Men har man aldrig tagit över en gumba innan så får man inte riktigt det förklarat för sig. Ja, ah, okej. Okay. Mm, mm. Och jag fattade det för att jag hade ju sett trailers. Och då visar de det. Så jag bara, ja ah, men där har vi varför. Mm, mm. Så jag fattade det på en gång. Men annars, vissa sådana pussel är lite mer kluriga att tänka ut. Men så fort du har kl liksom klurat ut det så är det inte jättesvårt att ta det fram. Nej, nej. Utan det som är svårt är ju bossarna, vissa av dem Tills du har lärt dig mönstret helt enkelt uh, Men det är det jag har spelat där För sen tänkte jag ta upp, jag har spelat Assassin's Creed Origins också Och där det har jag inte spelat klart för det har jag typ bara börjat Jag har spelat ungefär 12 timmar av det också Men inte kommit någonstans vart i spelet nästan Utan det jag kan säga det är Det känns exakt som gamla Assassin's Creed Mm i världen, om man säger så. Men det de har gjort annorlunda det är själva mappningen på dosan. Och mappningen på dosan är helt fel jämfört med vad man är bekväm med. Okay. Så den är mer mappad som för en first person shooter. Mm -hmm. Om man tänker så här klassiskt ja men uh, third person uh, uh, hack and slash B som det här nästan är. Då vill man ju ha typ fyrkant och triangel på Playstation-dosen och slås på och ha den mappningen. Mm, mm. Här använder du mappningen på R2 och R1 på handvapnen också. Mm. Så R2 för hårda slag, R1 där uppe för enkla slag L2 för sikta med pilbåga och R2 för skjuta. Och sen har man en specialer också, då ska du klicka in R1 och L1 R1 och R2 på samma sida för att specialan och sån mappning har jag aldrig varit med om förut. Utan oftast sådana här spel som sagt. Du kör parkour genom att springa och hålla in kryss. Så är det här också. Sen har du varit fyrkant för enkla slag. Triangel för hårda slag. Och sen använder du Ja men som sagt de där uppe för att skjuta som pilbågen. Så det känns ju bra. Och sen när man har gjort specialer i spel. Då har man använt r och l För det håller ju dosan smidigt ändå. Men nu blir det ju fel. Jag ska visa fel som sitter på Twitch. För sitter jag och håller i dosan. Så vill jag klicka så här för en super på de två främre. För så, så håller jag i dosan när jag sitter och spelar. Nu måste jag tänka helt tvärtom. Och bara hålla på ena sidan. Och det blir helt fel i mitt tankesätt innan jag kom in i det. För så fort jag bara, nu ska jag super. Och det hände ingenting för att jag tänkte helt fel. För alla andra gör super på ett sätt. Och Ss Creed i Origins gör det på ett helt annat. Så det tog ju ett tvärstopp för mig. Men ut, när, när du väl har lärt dig dosan. Så är spelet skitroligt. Som sagt, jag har spelat tolv timmar och bara gjort sidouppdrag och sånt där. Det som är skillnad mot tidigare spel förutom nu att det spelas i Egypten, är att det också är crafting-system. Tänk Far cry liknande. Du dödar djur för att, och andra för att krafta bättre armor, krafta bättre så att du gör hårdare slag och vapen och sånt där. Så det är enligt så här, det mesta jag har gjort av den här tiden är att gå ut och döda djur. Eh, och det är olika om, lädertyper för olika sorts djur. Och det får du när du står vad du ska krafta. Ska du krafta en bättre breast, breastplate då kanske det du betyder, behöver 10 brons, du behöver tio vanligt läder och tio hårt eh, reptilläder. Och då får du liksom leta upp det på din karta att brons och sånt där, det kan du hitta av soldater som är ute och rider och så ska, som transporterar mellan olika delar då kan du attackera de transporterna och ta deras loot, för det är en av karaktärerna där i transporten som har looten, och sen har han några vakter och som jag då ska du attackera han som har looten först för börjar attackera de andra, då börjar han fly och de andra står kvar och attackera men då kan du attackera han som har looten, döda honom och sen ta hand om andra och det är så man får vissa så här brons, sten och liknande. Sen har du ju, som sagt, läder och sånt. Vanligt läder får du typ från antiloper. Du får det från hygiener och så här, ja, får och liknande. Medan så här, du har lite reptilaktigt läder. Det får du från krokodiler och flodhästar. Och mer vattendjur. Och sen har du ännu så här mer exotisk läder, det får du från lejon och leoparder och sånt. Så det är olika svårighetsnivåer hur du ska tackla allt det där och så liksom crafta helt enkelt allt du har. Men vapnen och sånt det gör du hos blacksmeden och då kan du för, för de vapnarna följer din level lite hur starka de är. Men så du går till blacksmith där du har gått upp i level. Så kan du antingen köpa nya vapen eller uppgradera de vapnen du har så att de passar din level. Så jag har ju, använt samma svärd sen jag började spelet. Men uppgraderat det hela tiden så att det är lika bra som de nya vapnena jag har. Det är bara det att de har ju här, vissa specialare på sig så den här är bättre. Den här som jag har, jag kommer inte ihåg vad det är. Men den, den är bättre eller snabbare att slå så här: snabb släsa med. Och man, den har lättare att ladda upp min specialmätare till exempel. Och det tycker jag passar min spelstil bra. Så då uppgraderar jag den istället för att hitta nya vapen där man kanske är bättre med hårda slag. Och ge någonting annat mer i speed och liknande. Men storyn i det här spelet är väl det jag har egentligen sett minst om. Jag tänkte väl, jag kan ju dra lite vad det handlar om i alla fall. Mm. Mm. Han som du spelar som heter Bayek. Och han är vad de kallar MJ. Medjay eller vad de säger Och det är så en sorts elit Militär Slash polisstyrka Han är en ökensökare och skyddare Av områden av faroniskt intresse Så han är egentligen av polis I de här olika områdena Men soldater De här soldaterna runt om De är ju inte med dig Så det slår lite där att Du är folkets hjälte Och soldaterna är ju Liksom kejsarnas Liksom, ja, hjälpreder och hela storyn här går ut på att du är ju som sagt en medjaj och när du är ute på ett uppdrag eller bara ute och leker med din son så stöter ni på en annan grabb när ni ska gå tillbaka till byn så hamnar den andra grabben i vad heter det problem det är några som tar honom till fånga och då säger du till din son spring hem och så tar jag hand om det här och så slåss ni lite där när du kommer tillbaka till byn så har de tagit din son. Och då visar det sig att de är, jag tror, vad ska man säga, överprester eller något liknande. De är, jag tror inte de är prester men de är några kultmedlemmar. Mm, mm. Och det slutar med att din son dör. Och hela spelet nu som jag har spelat är att hämnas på de personerna. Ja, hela uppbyggnaden på spelet, ja. Om du vill se det som spoiler. Och det är hela det spelet går ut på, mm. att du ska hitta de här mördarna. Okay. Det är bara det, när första uppdraget så är typ tre av dem redan döda. Uh, och det är typ av fem personer. Och jag har dödat, nej två är döda direkt i början. Jag har dödat nu två så jag har en kvar bara. Men är det är inte så, så, att så att det blir att du ska ha ihjäl hela deras uh, tribe eller någonting sånt där då? Troligtvis så kommer jag när jag dödat den sista, oj det här var mycket större än vad man kunde ha trott och nu ska du ut i öppna världen. Det där därför jag säger att jag har inte kommit någonstans För jag har ju typ inte gjort någonting av huvuduppdragen mm, mm. Utan jag har ju bara gjort Sidouppdrag, ut och gjort läder Och jag har spelat i 12 timmar Det här spelet, lika mycket långt som Mario-spelet var Hela spelet, har jag bara gjort intro Nu i Assassin's Creed Origins Men om man jämför Som sagt, jag förut, jag tröttnade oerhört Mycket på Assassin's Creed mm. Och jag hade lite svårt att komma in i det här spelet Tack vare mappningen, för du fattar Ingenting när du kommer in för du slängs ju bara in, du vet inte vem du är du vet inte liksom karaktärerna runt om dig utan du bara, här är din karaktär och jag fattade inte varför. Och sen byggs storyn på lite men det visar sig att det är ju som, det är klassiskt Essence Creed du är en person som är i det här Animus och spelar Bayek. Mhm. Mm Alltså i gamla, om du tänker Ezio och Alditorio och de där, mm, mm. så spelade man ju som, oj nu kommer jag inte ihåg vad han heter bara för det, men man var ju en karaktär i riktiga världen. Desmond. Ja precis, Desmond spelar man ju då mm, mm. i gamla. Och det så är man lite här också, men jag har bara stött på den synen en gång. Okay. Jättekort, och de, man fick se, du spelade tydligen där som en kvinna. Mm -hmm. och du är i en grotta det är allt jag vet för sen var det du skulle upp tog medicin för den här, den här maskinen hon använder sliter på dina njurar och liknande Oj. när du använder dem för mycket mm. så hon, du gick upp tog medicin och sen gick du in igen och sen har inte jag sett henne på 12 timmar oh, så jag tror det kommer bli en större del där också men jag har ingen aning om vad det är för något utan jag träffade, jag var den här tjejen det var någon som pratade med mig, en komradio. det är allt jag vet mm. Mm. och jag har ingen aning om det är någonting att hon har den här maskinen för att hon vill söka upp den för att hon vill jobba för det företaget som håller på med de här grejerna verkar det som mm. men det är också så här de pratar om att det är inte riktigt säkert att hålla på så jag vet inte om det är någon som är ute efter henne eller vad som helst för det är ju det som hela den här gamla uppbyggnaden med Templar och så allting att där varför var det aldrig säkert att använda maskinen men här verkar som hon vill jobba för det företaget men ändå inte. och Så jag har ingen aning om vad hennes bakgrundshistoria än. Så jag kommer väl komma in i det utan just nu har jag bara lite koll på Bayek. Tack vare de här små glimtarna jag har fått. Och det är bara, hans son har dött, du ska hämnas. Jag har en karaktär kvar, det är så mycket jag vet. Uh, men som sagt, jag gillar spelet oerhört mycket jämfört med de... Eftersom jag tröttnade tidigare på Assassin's sweet spelen Så gav det här med en frisk fläck tack vare det här crafting systemet sånt gjorde att jag ville upptäcka världen mer mm, mm. och världen kändes mer levande och jag har mycket så här, siduppdrag, visst det är mycket exakt samma sidouppdrag. det är någon som har blivit mördad hitta mördan, döda den mördan gå liksom, ta över den här banditposten, döda dem här hitta dem, döda det är samma sak hela tiden men att blanda det tillsammans med craftingen och storyuppdragen gör ändå att jag vill fortsätta vara i världen så jag har faktiskt jättekul med det och kommer definitivt spela mycket mer. Så det är lilla tolv timmar när jag har spelat nu tummen upp. Och jag ser fram emot att få spela mer helt enkelt. Mm, mm. Jag har också kollat på en tv-serie. Men det vet jag att du också har kollat lite på. Så innan vi hoppar in i den kan vi väl ta vad du har nödat. Jo, jag har ju faktiskt... Jag sa ju att jag skulle göra, spela lite South Park förra veckan. Och det har jag faktiskt gjort. Men med mm. betoning på lite. Jag Ja, kanske, vad kan jag vara, två och en halv, tre timmar in. Så jag har inte kommit jättelångt. Okay. Däremot så har jag fått, en, fått lite av en känsla för det, känner jag. I Alla fall nu när jag precis kliver från Stick of Truth direkt in i The fractured bar Hall. Mm. För du pratade mycket vi pratade om att vi, eller vi pratade om att fightingen var annorlunda från första till andra spelet. Och ja, det precis. är det. Och jag gillar det väldigt mycket att man nu måste bestämma vart, eller det är ju inte jättehardcore, men du måste ändå bestämma Nej. dig vart du ska stå och rikta en attack åt något håll. Mm. Du liksom måste bestämma att okej, okay, ställer jag mig på den här rutan, då träffar jag de här två, flyttar ett steg åt vänster, ja då träffar jag bara de här två istället, eller liksom två helt andra karaktärer istället. Så man måste mm. verkligen välja liksom vilka man kan träffa. Tidigare mm. i första så då, då var det ju bara att välja en gubbe och slå på den, för det var det liksom Ja, Du hoppade och gjorde tricks och allt möjligt för att komma fram till den gubben. Det spelade liksom ingen roll, typ. Mm. Nu, nu, för jag lyckades till och med hamna i, i, i det läget att jag låste den jag behövde slå på helt och hållet. Okay. Jag hade inga distansattacker kvar att använda, eller jag hade inga distansattacker på just den här karaktären, då, så att säga. Nej. Och så hade jag ställt tre av mina polare runt den här människan jag skulle slå på. Så jag mm. kom ju inte åt den. Så jag var ju tvungen Nej, att liksom, hoppa över den rundan. Så att det, det blir ändå en, en nivå till i det. Och just mm. det här att du har fler hjälpreder med dig hela tiden. Eller fler kompisar med dig. I alla fall så här långt som du kan mm. slåss med. Som du har liksom lite olika kombinationer. Den ena är liksom lång distans. Den andra är healer. Den andra är liksom. Det kände jag aldrig riktigt att man hade i. Första spelet. Eller jag använder dem inte på det sättet. Jag vet att de hade någon hade healing och någon hade lite hårdare och sådär. Men jag använder dem inte på det sättet. Jag använder dem bara för att kötta i förra i Stick of Truth. Naja. Så att det, det tyckte jag var intressant. Eh, sen också att man har tagit bort, det vet jag att vi nämnde men det märks väldigt mycket mer när man faktiskt får spela det själv. Just det här att man levlar eller utvecklar sin karaktär och inte sina mm. kläder är ju Jätteskönt mm. Du behöver inte fundera på så fort du hittar Någonting eller så fort du liksom Någonting sånt så behöver du inte gå in och Titta och säga åh oh, shit det har typ En promille mer skada Typ så här sitta och räkna och grejer på Det behöver man inte fundera på alls på samma sätt nu Känns det som i alla fall så här långt Och mm. just för att lämna det Så jag vet att du sa det också Att det gick att köpa lite dräkter och så Jag var ju tvungen att göra det så fort jag kom in Jaha, ja. Så att jag har ju köpt äh, Assassin's Creed-dräkten äh, Så jag springer runt och ser ut som Ezio Jaha, <coughs> Jag var bara tvungen Jag kunde inte hålla mig Plus att de är ju de kläderna ju. Jo. De, de, de blir riktigt mm. bra Så att jag, jag, om, om det inte, de inte dyker upp Någon annan skithäftig direkt Så, så kommer jag nog fortsätta eller Hålla mig till äh, Assassin's Creed Resten mm. av spelet också Det enda jag har med det spelet Just Fighting och det mm om inte jag totalmissar det, det är ju att du aldrig kan vrida din karaktär i fightingen. Hur menar eller du med kan, vrida? Här, om du kan ju bara ha ett slag, då kan du bara slå rakt fram. Du kan ju inte vrida din gubbe om han står till höger vänster om dig. Vrida din karaktär så att du slår på honom. Nej, på du kan inte slå neråt, menar du? Typ, i, i skärmen. Ja, alltså, uppåt vilket tal, eller du kan ju bara slå rakt fram ja. om du har en sån attack. Och det är lite negativt, för det gör fightingen väldigt Jämfört, mm. Det finns andra spel Dissidia, vad Dessidia uh, Final Fantasy Tactics Massa sådana här spel mm. Där Det är sån här fast tyngre Att du, du kan rikta Vart du vill slå ja. Men det gör, då har de lagt till det här Att du kan bli flankad och sånt mm. Mm. Så är någon som står framför dig Och går bakom dig så gör de mer i skada För att du blir flankad från de två håll mm. Här har de ju inget sånt Eftersom du bara kan rikta det åt ett håll så blir combaten lite väl enkel mm, mm. På det sättet Det gör en nivå att det blir svårare Eftersom du måste använda vissa attacker åt vissa håll Men det, det, här, det finns ingen riktigt djup i det hela Nej. Och det var det enda jag saknade egentligen Att jag hade jättegärna velat vridit mig Och kunna göra taktiskt på det sättet också Men det, det är för sim det är simpelt så Men annars hade jag ju jättekul med det absolut, absolut, men om, om man säger så här: Att gå direkt från Stick of Truth in i det här så är det här rena alltså, supermoderniteterna. Det är ju ja. väldigt, väldigt häftigt. Och en, ett steg i rätt riktning. Jag skulle säga jag håller med dig absolut, Nick. Och det skulle behövas en, ännu en nivå till. Att det liksom mm. går att köra diagonalt eller liksom hela den biten. för Att kunna bestämma lite mera så. Absolut. Men det här är jättemycket bättre. Ett långt kliv ifrån Stick of Truth. Enligt mig, i alla fall. Mm. Men hur många jämfört med Stick of Truth? Vad tycker du då? För du spelar som du direkt kommer från Stick of Truth. Så här, så här långt så har jag ju inte stött på någonting eh, Jätte Jag har inte stött på någonting som liksom sticker ut som jag minns så här. Jag har ändå, jag har ändå spelat tre timmar. Det är ingenting av det som jag verkligen så här kommer ihåg nu när jag sitter och tänker. Stick och truth alltså, är det kommer ändå du vissa göra grejer det jag stötte heller. på som var så här. Okej, okay, wow mm. det, här kommer, det här kommer jag inte glömma liksom I första taget Nej, Och tyvärr så, det var ju det jag tyckte var lite synd Med det här, att det är inga sådana grejer Direkt som är så wow Nej. Utan allt, det var ett roligt spel Och det här komedin och sånt Fanns där, men det var ju aldrig något så här Ex, alltså utöver det vanliga om man säger så. Nej, nej. nej det kan hålla Utan, med om. Det känns lite blasé eller vad man ska kalla det för än ja. så länge. Att det, det håller sig på en... Det känns som att de har, de har backat tillbaka förbi linjen igen om man säger så. Då, och tag, mm. tar det lite lugnt. Men jag ska ja, inte säga allt för mycket för som sagt, jag är inte jättelångt in. Mm. Nej, men det är som sagt det var roligt, konversationer och sånt men som sagt, det var jag aldrig... Precis som du säger, den höll sig liksom som en rak linje gamla mm, mm. förra spelet var det så här, ja ibland då fick det som det gick uppåt och sen ner på det vanliga mm, mm. Så här, inte bara chockgrejen utan såna här bara scener som man satt och faktiskt bara garvat rakt ut några scener har jag galvat rakt ut men det är så här konversationer eller vad de säger mer än vad de gör som det var i första spelet mm, mm, mm. men eh, än så länge, du har kul med det. Ja, jag har jättekul. Det är bara det att jag har inte, det har inte funnits tid nog för att komma längre in i det den här veckan. För att hela, hela min helg har ju bestått av att, eh, det glömde vi nämna förra veckan, eller jag glömde nämna det förra veckan. Jag har ju varit och sprungit i Zombie Run. Mm. Hur gick det då? Jag fick ju höra lite igår när vi var på bio. Och... Alltså det, det gick ju bra. Det gick bra. Jag överlevde, vi, vi säger så, jag överlevde. Eh, däremot så var det blodvita i år. <laughs> uh, alltså det, det är egentligen exakt samma sak som förra året. Det är samma bana, eller samma sträckning, så att säga, av banan och hela den biten. S fortfarande superbra arrangerat. Alltså, de som. Jag tror de heter Batalj, någonting. Man kan kolla upp dem. Och vill man se hela det här loppet och så, så heter just det här loppet: heter Run for your lives. Uh, bara söka på Google så dyker det upp direkt. Det är jätteenkelt att hitta. Uh, superbra arrangerat. Alltså. Zombisarna är på riktigt obehagliga när du springer förbi. Mm. Alltså, hamnar du öga mot öga mot en, en av de här, då, då ser det. alltså, man tvekar fan en sekund eller två om det verkligen <laughs> inte är en odöd som springer runt där på gatan, liksom. Så att, ja, det är jätte, jättebra. Jätte, jättehäftigt. Hade eh, superkul. Eh, mm. Dock också som sagt, alltså, jag tror jag har haft sönder en gatulykta för Örebro kommun. Och, kan vara så att någon där i Örebro har en postlåda mindre. Men utöver det så gick det kanonbra. Jag sprang ihop med mina två bröder och en av deras flickvänner. Flickvännen dog tyvärr halvvägs in. Eller hon blev av med alla sina liv. Man har tre liv som... Exakt. Är, du har som ett bälfte som du sätter det. runt magen i stort sett. På de... På, de bälte, eller på det bältet så sätter man... Eller sitter det tre röda band. Som är kanske... Mm. Vad kan de vara? Fyra decimeter långa. Och så sitter de med karbor, karborband liksom på det här bältet du sätter på dig. Och zombiesarna har... Vis, några regler har de. De får bara sno en var, om man säger. Alltså från, okay. från varje specifik deltagare. då Står mm. det fyra stycken i en grupp så får de ju självklart slita alla tre. Om de nu kommer åt dem såklart. Och du ska ta det då från start... Till mål och förhoppningsvis ha liv kvar när du kommer i mål. Mm. Loppet är 6,5 kilometer. Och ja, alltså du, du får ju ta dig runt på vilket sätt du vill. I år var det väldigt mycket mindre. Men förra året vet jag att jag har sprung, sprang bredvid, efter och före. Människor som var utklädda på... alltså. Alla möjliga vis Jag hade någon som okay. sprang runt i kavaj Eller alltså i kostym <laughs> Och liksom, vet du det, med sig Precis som om att han kom från jobbet Liksom bara, okej okay, ah, shit ja. Jag måste hem och liksom ta hand om maten Eller vad som helst så det var ja, jätte, jättebra var det verkligen. Och superkul. Ja, så det är cosplay inte bara hos zombiesarna utan de som är med brukar också Ja cosplay. det händer, det händer. Det, var, ja, det var mindre sånt i år skulle jag säga. Men, men det fanns också. Det var de som klädde ut sig och liksom försökte göra mm. det så verkligt som möjligt. Och, och även de som klädde ut sig och liksom för att se ut som att de hade blivit skadade eller sådana saker. Så ja, det, ja. det var riktigt kul. Det var inte bara massa människor i liksom, träningstajts och t-shirt som var där. Mm. Men eh, du nämnde lite olyckor. Du kan väl bestämma, berätta hur alltså jag, jag skäm, klantig ja, jag man kan skäms vara. Jag skäms ju nästan för att det är så klantigt. Jag är, jag är, <laughs> de har en gångtunnel i, så, i, i Örebro eller i det här loppet. Där de, mm. Och det är jättesnyggt gjort för att det är liksom en gångtunnel över, under en, en bilväg. Så ovanför åker det en massa bilar och grejer och under så har du liksom en tunnel där man kan gå. En klassisk tunnel. Men... Den här tunneln är liksom uppbyggd som en, ett, en tallrik eller vad man ska kalla det för. Så du har liksom gångvägen i mitten. Sen har du liksom mm. så sluttar det 45 grader uppåt tills du kommer okay. upp till liksom vägen. Och i den här gång, under den här gångtunneln i, eller i gångtunneln så har de ställt in masser med bilar. så här, okay. det ska se ut som att det är kaos, det ska se ut som att alla bara har här, lämnat bilen och dragit liksom. Mm. Och så har de sminkat upp och lagt. Liksom såhär, så det ser ut som att det ligger kroppsdelar utspridda i bilarna ja, och ja. på gatan. Liksom, så Det ser verkligen obehagligt ut. Och jag, jag och en av mina bröder som sprang det här förra året, vi har ju sett det här och vi vet ju liksom så här: Okej, okay, här kommer det vara folk, även om vi inte ser dem nu, så sitter de i bilarna. De hukar bakom bilarna. De kommer mm. bara att hoppa fram så fort vi tittar förbi. Liksom. Så vi bestämmer oss för att springa på den här sluttningen på sidan. Där det, är liksom, ah, ja. Ja, där det sluttar lite grann. Så vi tar bara i och så springer vi så mycket vi kan. Men halvvägs in under den här bron. Och den kanske är, eller tunneln. Den kanske är, kan det vara 50 meter. Så jag mm. hinner liksom lagom komma upp i ungefär maxhastighet skulle jag säga. Dubbelvikt. Längst upp i den här, på, på den här sluttningen då. Ah. Då kliver det upp en zombie mitt framför mig. Och jag tänker inte <laughs> att det ska dyka upp någonting. Utan jag tänker ju bara så här. Perfekt. Nu kommer jag liksom springa förbi allihopa. Mm. Så jag blir alldeles förvånad. Så jag tittar ju upp liksom för att titta på vad det är som ställer sig i vägen. Uh. Och ser inte då lampan som sitter i taket i den här gångtunneln. Så att jag planterar den rakt i pannan. Rakt liksom <laughs> så här. Och det, det blir så en kraft så att jag ramlar omkull. Eller sätter mig på rumpan. Och bara så här, okej. Okay, uh, vart tar jag vägen nu då? Och utan att jag, jag tror att zombien liksom så här kom fram och sa wow hur gick det? Så här, jo gick det bra. Jag tänkte inte så långt. Jag såg ju bara ett zombieansikte komma emot ja. mig. Så jag ställer mig upp och bara springer käpp alltså rakt åt andra hållet och försvinner iväg liksom. Men det är ju lite förvånande. Det skulle vara. Det var ju lite fel. Han måste ju vara i karaktär han ska gå fram, ta <laughs> ditt liv och sen bara bita alltså, dig. det här hände under liksom så här en en tiondel sekund så jag hann vare sig tänka <laughs> eller någonting utom han bara stod där, han lutade sig emot mig och jag bara jag ska iväg för spill härifrån. Spring, spring, spring. Så att mm. det, helt... Man kan ju tro liksom att det är det klantigaste man kan göra, men du lyckades ju <laughs> ännu en gång. Alltså, ja, det, det, det är faktiskt jätte det är jätteklantigt. Det är även så att de har ett område i Örebro där de har jag kommer aldrig ihåg vad det heter, men det är liksom lite äldre hus och så är det okay. så här kullerstensgator och så. Det är liksom så här, det är lite ojämn, ojämnt underlag och det är Ja, men gamla klassiska trähus. Och där är det även sådana här, vad ska man säga, innergårdar. Så att det är en massa mm. hus och så är det liksom en liten passage mellan husen. Och så kommer man in till en innergård. Och okay. här ska vi alltså svänga in mellan de här husen. In genom passagen och in på innergården Och så liksom fortsätta bortåt. Vi har zombies här bakom oss. Så att jag bara, jag och brorsan, vi kommer liksom runt det här, viker 90 grader runt in i, det här, in i den här passagen in till innegården. Mm. Och där står det ju såklart en zombie. Mm. Och jag vet, jag har ingen aning om varför eller vad jag gör. Jag bara hoppar i sidled, alltså bara hoppar åt sidled, rakt emot väggen. Där sitter det dessutom fyra fem postlådor, alltså postlådorna för alla som bor vid den här innergården. Så där hoppar jag rakt in i postlådan. Och jag har samma där, jag har ingen aning om vad som händer för jag vet bara att det gör ont som fan. Och sen bara tänker så här, uh oh, nu visar jag för jag, man vr, jag vrider mig liksom så att jag visar upp mm. ryggen mot zombien. så tänker så här, uh oh, nu ser den mina band så nu är det bäst jag bara springer fortsätter springa framåt. Så jag har ingen aning om om postlådan sitter kvar eller inte men jag hoppas det i alla fall. Så att, <hör> men jag kan inte vara det enda om vi säger så, jag, jag, kan inte vara det enda som har gjort någonting dumt eller här älgen Örebros kommun nörderna står inte för några skador som tillkommer under några race Jag, jag, har, jag passerade faktiskt gångtunneln och lampan sitter kvar åtminstone, ja. Den ramlar inte ner efteråt Men det, så att det, Jag är ganska övertygad om att lampan är hårdare och satt bättre fast än vad jag gjorde Det var bra. Jag bara hoppas att postlådan gör likadant Däremot så måste jag måste ta upp en sak till som vi faktiskt påpekade: den här lilla gruppen som vi var som sprang. Mm. Att innan vi började så sa vi det att så här: undrar hur vi liksom så reagerar, för det är ändå två av oss fyra som sprang nu som inte hade sprungit tidigare. Hur kommer man liksom att reagera och vad är det liksom för zombies? Vad är det för människor liksom som klär ut sig? Och jag kommer inte ihåg alls. Jag bara, det, liksom, det är zombies. Det, det är ja. allt jag kommer ihåg. Då påpekar. En av brorsan säger ja men är det barn och sånt också då eller? Jag säger, nej det är ju skitläskigt. De kan ju inte kluta barn till zombies. Och vi kommer till första, första gallerian som vi måste springa igenom. Den är fylld ja. med barn. Och det är skitobehagligt Zombiesminkade barn är fan det läskigaste som finns. Jag, jag, jag säger det här, alltså det är... Ah, det är obehagligt, kommer man liksom springa längs gatan så här, och så ser man en liten unge gå där, man tänker att ja, den här ungen är här för att titta, för det står ju liksom folk runt omkring på och också som bara är där för att titta, liksom. Ja, ja. så man tänker att ja, ja, den är liksom här för att titta bara, den är här, är, mamma är säkert här någonstans i närheten. Så kommer man lite närmare, lite närmare, då vänder ungen på ansiktet, och den ser ut som att den precis har kört igenom en köttkvarn. Och man så här, då är det bara, man hoppa liksom en meter i upp luften och springer för allt vad man är värd. Stannar inte förrän man liksom förhoppningsvis inte har en människa i närheten. Ja, det ser jag. Men det här är ju lite annorlunda evenemang. Om man vill kolla in det här, var ska man kolla in då? Säger Nej, det? Som sagt, sök på Run For Your Lives Örebro. det är, Jag tror det var första året, förra året som de körde, i alla mm. fall i Örebro vad jag vet. Men söker ni på Run for Your Lives så kommer ni att hitta det. Det här företaget har även ett ett, ett, ett område, eller liksom en lokal som de kör det mm. här i också. Där de har zombies i lokalen. Du och ett par kompisar blir insläppta där. En av er har botemedlet. Resten får en varsin gummiklubba. Det är det enda ni har att försvara er med och ni ska hitta ut därifrån. Ja, ja. Sjuk, det låter sjukt roligt jag har inte, Vi har inte kommit så långt Så att vi har testat det här än Men vi vill göra det Så att vi, mm. vi får se, det kanske kommer under, under nästa år Ja, du ser och Jag har hört talas om sådana här Laser games med zombies och allt möjligt mm. Så mm. vi får se Kanske blir något framtida Bit of happening där vi får åka och kolla och Sånt här skit Det vore skitroligt Jag ty tycker nästan att du borde Anta utmaningarna, hänga med nästa år Och, och springa dessutom Äh, springa jag och barnen hade ju tagit gummiklubba och slagit under barnen. Alltså barn. det är jätte nära man springer över människor. Alltså det, det är liksom, <laughs> man har ingen skam i kroppen kvar när man blir rädd. Det är helt Nej. sanslöst. Man bara, det, ingenting stoppar den. Man bara sätter fart. Ja. Nej äh, men medan du var så dum och var ute och sprang och gjorde illa dig så låg jag så skönt i min fåtölja <laughs> hemma och kollade Stranger Things. Ja. För jag hade ju, jag har ju... Eller haft det i alla fall, Geekfuel-låda. Mm. Och då fick jag just en tröja och sånt från Stranger Things. Och jag har så mycket om det, men jag har aldrig kollat in den. Så jag bara, men jag tar väl och kollar då. Mm. Drog på första avsnittet. Och nästa vad jag kommer ihåg så var oh, hela första säsongen slut. <laughs> <laughs> jag sträck kollade den, och det var ju så perfekt. För jag hade ju ingen, aldrig kolla på den. Och så bara, men, aha, kolla. I morgon, eller vad är det övermån släpps säsong två när jag hade kollat klart. Mm. Så säsong två släppte ju i fredag så det var ju perfekt. Jag behövde inte ens sakna serien. Uh, ja, men jag vet att du har ju kollat in den här serien också lite. Ja, jag har börjat kolla in den ska vi säga mm. snarare. Vi kan ju börja med det att prata om... För den här serien handlar ju, för er som inte har sett den, lite... Vad ska jag säga... Det är experiment på barn blandat med monster, andra världar. Det är, vad heter det? Charles krafter, vad heter det? S uh, och, inte psykiska, de heter ju telepatiska tele och telegeni, liknande. va? Eller ja, det är något sånt där konstigt. Och det är, vad heter det? Kon Telegenis den här serien handlar om lite blandat och mm. det handlar då om den här lilla tjejen Eleven, för hon har ett nummer på sig som de senare kallar L och några små grabbar i den vad heter det, staden som de är i så hon flyr från det här labbet träffar grabbarna och det är det hela första säsongen handlar om, vem hon är vad hon har för krafter och det är något monster som är utsläppt mm. Mm. vad tyckte du om första säsongen Alltså jag är, jag är ungefär halvvägs in i första ska jag säga, så att jag har inte sett hela än så att det, det, det är att ta i Men mm. än så länge så känns den lite alltså den börjar skitbra alltså jag måste säga, första avsnittet, andra avsnittet då fastnar man faktiskt riktigt ordentligt man, man mm. vill ändå man vill veta mer om alla de här karaktärerna i staden för det är inte bara de här vad är det, de fyra pojkarna man vill veta mer om utan man vill veta Nej, mer precis. om alla verkligen man vill veta mer om sheriffen Man vill veta mer om deras föräldrar. Deras syskon. Det är liksom, de lyckas ändå bygga upp det riktigt, riktigt snyggt mm. på det sättet. Eh, men sen, avsnitt, vad ska man säga? Tre, fyra där någonstans. Då blir det liksom lite... Det planar ut lite grann. Och sen känner jag bara... Det här är fullt personligt. Men då känns det nästan som att man börjar kunna läsa lite grann vad som kommer att hända. Att nu mm. kommer det bli jobbigt. Och nu kommer det bli... Usch så ansträngande allting kommer bli nu ett tag Så att, jag ska, Jag ska försöka fortsätta kolla Men, men, men just, just precis nu här i mitten Så känns det lite tungt att komma igång Om man säger ja, ja. Nej jag fastnade ju helt i den här Och sträckhållaren Men det är när man hör allt det här som vi diskuterar Monster och det ska vara skräck Och det ska vara allt möjligt mm, mm. För mig var det inte var det minsta Som hela serien handlade om Okay. Utan för mig handlar just allting om karaktärerna, karaktärsuppbyggnaden, känslan mellan de här, monstren här monsterna och allt det, det, var bara som en bakgrund i det hela. Mm. Mm. Uh, och det var ju det som var så underbart, jag fastnade helt för Eleven och Mike och de andra grabbarna, vill bara se mer av dem. Och precis som du sa, föräldrarna, skeriffen, de andra kidsen, hur världen är uppbyggd enda karaktär fick mig intresserad, även sig sidokaraktär bara, men jag vill se mer av dig, dig, ta lite från alltihop och skräckelementet var det minsta jag brydde mig om. Mm, mm. Ja, men det kan jag hålla med om, för det känns inte som att det är det är ju ingenting som jag känner är den stora grejen. Skrä alltså, mm. inte, inte så långt som jag har sett, och det kan ju vara att alla anser annorlunda, självklart men jag ser ju inte den som den största grejen Utan det som du säger Man vill veta mer om alla, alla mm. människor Och liksom vad de gör Och hur de, vad det är som händer liksom. Inte mm. så mycket att jag sitter där och är rädd för någonting Utan mer säga Man vill veta bara mm. Och speciellt just Eleven och de andra grabbarna Deras sammanband Det mm. var hur bra som helst tyckte jag Och det är det jag kommer in på nu Jag tänker inte spoila någonting Men jag har ju sett klart nu på säsong två också Mm, mm. Och där bryts det tyvärr lite mm -hmm. För där är Säras gruppen Jättemycket så de är aldrig riktigt tillsammans Några av dem okay. Ibland är det två av grabbarna Två av grabbarna, ibland är det två där Och så alla är utspridda så pass mm. Och jag tyckte det var Det var en helt okej okay serie Även där mycket mer uppbyggda på Karaktärer och liksom Allting sånt där Mycket sånt, men jag, det Jag saknade så oerhört mycket var att ha allihopa tillsammans, grabbarna och eleven och alla de här. Mm, mm. Att ha den här gemenskapen man hade i första, för de byggde jättemycket på det här. Att de skulle få en gemenskap och det här. Att det viktigaste med varandra, det är att vänner inte ljuger för varandra. Eh, vad heter det? Man finns där, man hjälper och allt sånt där. Och sen splittras Helt och hållet nästan i säsong två Att de aldrig är aldrig riktigt nära varandra Och jag tycker det är så oerhört synd eh, På hela den fronten Jag tyckte det var en bra säsong Inte alls lika bra som första säsongen Men jag hoppas blir det blir en säsong tre Att de drar tillhop så att gruppen är samlad igen Och bygger mer på det än att ah, det här som var nu där Tyvärr, de tog upp intressanta grejer Men... Eh, Nej, det var den där gemenskapen jag saknade Helt och hållet Men du kommer fortsätta att kolla Eller kände du att det tog stopp där Vid avsnitt tre? Nej då, alltså, det, det tog lite stopp men, just den här, men det är också lite för att det har varit Den här veckan Och eh, mm. tiden har inte räckt till det, det har bara inte funnits tid till att fortsätta heller så att det, Jag kommer nog försöka kika på den Och försöka hinna kika ikapp dig dessutom för, Så eh, kanske vi kan Snacka lite mer om det dessutom Ja precis, köra någon Vi snackar ju alltid om att göra någon spoilercast Men det blir aldrig av Nu kanske vi snart får någonting vi har tillsammans Ja ja men exakt exakt eh, Och sist då Det är att vi har varit och kolla på bioaktuella Thor Ragnarök eh, Vad tycker du? Du som är Marvel-fanboyen Det här är Vars absolut bästa Marvel-filmen Marvel de... de någonsin har släppt Så enkelt är det alltså, Boom! Så och då jämför. Tar du den som marvel film eller tar du med Sony och deras också då eller? Eller som alltså, Sony har Spider-Man Homecoming och X-Men och dem. Ä, ä, det, ja, ja, jag tycker det här är det bästa jag har sett på, på jätte... Ja, det här är det bästa jag sett på skitlänge. Mm. Det, det, det är bättre än Deadpool. Det är bättre än... Det, det Spider-Man är nära skulle jag säga. Nära. Men nej. Det, det, det här är bättre. Mm. Uh, lite snabbt, vad handlar filmen om? Kan du dra en snabb synopsis? Ja. ja. Ja, vad handlar den om? Det, vi måste försöka komma ihåg vad som händer i trailen som man vet om och så, som man inte spoilar allt för mycket. Men ja, den stora dragen av det, det som finns med i trailen är att eh, Hel, Tors och eh, Lokis eh, syster dyker mm. upp eh, och vill ta över världen eller ta över universum Precis. Och de behöver försöka förinta Förinta låter Men de måste slå emot mot henne. Och försöka vinna. Det är väl det, den absolut snabba beskrivningen av vad som händer. Mm. Thor, Thor är ute och försöker förhindra egentligen jordens undergång. Det är väl så filmen börjar skulle jag säga. Loki ja, håller på med sina jag... tricks och grejer. och dona gör lite vad han själv känner för. Ja, precis, de här nio världar man, man har pratat mm. om förut har ju varit lite, ja, det har varit problem i dem helt enkelt. Det har varit kaos i varenda värld. Mm. Mm. Och Thor har ju försökt vara ute och försökt reda ut på alla problem. Mm. Så liksom, vad är det som har hänt? Och så kommer han till Asgard och får försvaret helt enkelt. Och sen går det vidare därifrån. Ja. Ganska... Men för det är inte jätteförklarat utan det går ganska fort där i början måste jag säga. Ja exakt, för jag måste säga det för jag tycker inte att det är solklart vad, vad de gör och vad som händer och, och sådär i början. Det, Nej, alltså precis. När du har sett filmen så är det ju solklart men jag vill ju inte spoila allt det för, för det händer en del i början där som för att det ska vara bra så ska man gärna mm. inte veta om det skulle jag vilja säga. Uh, precis. Och sen kommer ju... Vad heter hon? Är det hel på ja. svenska? Hela hel. på engelska, va? Ja, hel heter hon på svenska. Uh, uh, ja, precis. Vad är hon? Dödsguden, eller vad säger man? Ja, jag tror hon, hon, hon, hon presenterar sånt. sig själv i alla fall som uh, The goddess of death or destruction. Ja. Jag är inte jätteinsatt i nordisk mytologi, men något sånt. Och uh, ja, hon, som, som du sa, hon vill ta över tronen. Och det går ju inte jättebra för Thor och de andra som man har sett i trailern och det. Mm. Ja, de skickas ju egentligen iväg i en... Vad ska man säga? Vad är det? Det är som en portal som är i en annan... Ja, till en annan planet helt enkelt. Jag tror att du tänker på när de försvinner där. Ja, de åker in i ett annat ja, universum. De, de, slutet de av universum kallar ju på, De kallar ju på deras gatekeeper att beama upp dem till... Mm. Vet du det, Asgard och på vägen upp så ramlar de ut skulle man kunna mm. säga och då finns det en planet där allt skräp hamnar eller allt som jo, liksom precis. inte kommer dit det ska och där hamnar de två. Mm. Och det visar sig att det är ju det man har sett i trailen. Det är ju där så, eller vad heter det hulken har hamnat för han försvann ju bara efter några filmer och man fick aldrig reda på varför det. Han dök tydligen upp där bara och mm, sådär. Mm. Och Ja, men jag behöver man inte säga vad som det handlar om. Det får man ju upptäcka för sig själv. Ja. Men du sa att det här är bästa Marvel-filmen någonsin. Why? Ja. Alltså, den här, det här är så kul. Det här är så roligt så att man... Jag, jag tror bestämt jag satt och skrattade hela filmen. Mm. inom bords rakt ut. Alltså på alla nivåer. Jag tyckte det var så fruktansvärt klockrent. alltså Thor har känt så knölig för mig. Han har hela tiden känts som, även om han kanske inte har varit det som karaktär, men hela konceptet Thor mm. har känts liksom så här Åh, the god of thunder! Mm. Liksom så uppstoppad och ja mm. en <skratt> knöl bara, helt enkelt. Och, men i den här filmen så blir han verkligen, du, man tar bort Nej, han blir bara bra, han, han, blir, han får liksom verkligen spela ut och han är, de har bra humor på honom alltså, han skämtar och han drar liksom klassisk Marvel, han drar one-liners och alla holocunter och de funkar mm. bara det, det klatschar verkligen hela, hela filmen, hela stämningen blir, blir bara bra mm. uh, jag, har, jag är lite uppdelad på två olika sätt mm. Mm. Ett är en bra Marvel-film Nej för den här har ingenting med resten av Marvel-universumet tycker jag att göra egentligen. Mm. Utan här, som vi sa, det, de har liksom försökt knyta ihop lite här och var men egentligen behövs inte det alls. Det finns ingen seriös, liksom, seriös del i filmen överhuvudtaget som jag kan se det. Nej. Jämfört med andra Marvel-filmer, då försöker man, även om det är, som jag gillar det jättemörka i DC, Marvel är inte så mörk, men de har i alla fall en tung linje att följa, en bakgrund där alla liksom kämpar för någonting. Mm. Den, det finns ju inte alls här. Här gör man lite vad man känner. Det här med hel och allt det där. Det fanns det, men jag kände aldrig att det var så farligt som de sa, snackade om och det speglade aldrig riktigt på det tycker jag heller. Och som du sa, det här med humor och det. Jag kan säga att det här är en töntigaste och <laughs> liksom töntigaste humor Det är mest cheesy humorn, så här mm. Löjlig humor Ja verkligen Men de lyckas sätta varenda på pricken Det är så här Hade någon annan film gjort den här löjliga Så hade man blivit illamående För att när de hade tagit sådana här punchline Så bara, ah, men gud vad dåligt Men här sätter de varenda punchline på pricken Så även om man vet, man känner bara Men gud vad löjligt Helt underbart, sitta och garva bara för som sagt, Marvel-film och sånt det behöver inte vara, men som, precis som du sa, får alltid varit en knöl jag hade inte mm. varit något bra på det sättet det här är en väldigt rolig film även om jag inte kan ta någonting av det seriöst för fem öre hade det här varit en Iron Man-film eller Captain America-film då hade det här varit en skitdålig film. Absolut, här absolut tar det man håller jag med får... om. Men ja. om du jämför med just Captain... För Captain America är verkligen ett skitbra exempel tycker jag. När du tar Civil War och alltså all den här... Mm. Om du jämför med dem så... Den här är så jävla mycket mer än Marvel tycker jag. I alla fall gentemot okay. det här så... jobbiga som är i den filmen snarare. Här är det mm. mycket lättare, friare. Men vad jag skulle också vilja säga, som jag håller med dig, att det kanske inte det passar skit bra in i Marvel-universumet. Eller snarare så att den här filmen är ju snarare. Den hade inte behövt som vi säger, så. Då? Den Nej. bygger inte upp någonting i Marvel-universumet eller någonting sånt. Så Såvitt jag kan se än så länge i alla fall. Nej. Om inte de har någon superball-twist på det här nu som de visar senare. Men vad jag kan se, så är det liksom inte någon uppbyggnad av någonting. Det är också det jag tycker som gör den så jäkla bra Att det är inte De påbörjar inte någonting nu Som de kommer att avsluta om fyra filmer Utan här kommer äntligen en film Som kommer, är och står för sig själv mm. Och som de gör fantastiskt bra Det ja mm. Alltså det enda som de för vidare det, är som de, det, det stod i slutet av filmen liksom. Mm, mm. Thor comes again in uh, Infinite War heter det va? Ja. Ah, ja. Eh, ah. uh, och det är ju det som är hela av Avengers Infinite War eller vad den heter. Och det är ju det som är hela ja men nu har vi plockat upp Hulken. Ja, men vi har plockat upp do, några av dem som ska vara med i den filmen eftersom mm. här ska alla vara med. Vi vet ju Guardians of the Galaxy kommer att vara där. Vi vet Spider-Man ska vara där. Iron Man ska vara där. Så nu är det så här, ja, vi tar den här filmen bara för att snabbt Även om det inte är jätteviktigt. Man kunde ha gjort det i vilken film som helst. Så nu har vi plockat upp några av dem som ska vara med i den filmen. Mm, det är mm. det enda. Men precis som du sa, man bygger inte upp någon nytt egentligen. Utan, det här är bara som en transportsträcka. En väldigt rolig transportsträcka. Men den här filmen hade egentligen inte ens behövts. Så det, det är det jag gillar med den här. att Man behöver inte ta den seriöst. Nej. Och det går inte att ta filmen seriöst. Så på så sätt är det riktigt schysst. Men det, och det är precis det som behövs för Thor, de tidigare filmerna har aldrig varit riktigt bra när han, det har handlat om honom utan han är bäst som en sidokaraktär. Mm, mm. Det här är en Thor-film men han är aldrig ensam. Och det är det han inte får vara heller för då blir han en knöl. Ja. Och det som de gjorde bättre i de tidigare filmerna i alla fall det är striderna måste jag ge ett plus på. Mm. Thor tidigare har varit skittråkig att strida. Här är är det ändå lite hand-to-hand kombat, -hand Även han använder sin hammare. Förut var bara jag står i marken alla där. Jag slår i marken alla där. <laughs> Här slår han faktiskt med hammaren i någon liksom, face. Han slår i ben. Han gör mer martial art av det hela. Faktiskt nästrytskombat. Än att bara stå i marken hela tiden. Och det tyckte jag var bra. Mm, mm. För jag Och sen, kolla... sen som vi ser i trailern dessutom. Är ju att han blir ju faktiskt av med sin hammare. Ja precis. Och, och då, då måste han ju ja, det tycker jag är lite häftigt också som de, gör, som de gjorde mycket bättre än vad jag trodde i den här filmen för jag tror, mm. när jag såg den trailern så tänkte jag så här okej, okay, den går sönder han på något magiskt vis hittar på hokus pokus så kommer den tillbaka typ tänkte jag. Men här gör de det ändå snyggt att han faktiskt måste kämpa lite grann om vi säger så mm. utan att spoila någonting. Ja, precis. För om man tar bort allt annat ur filmen det här humorn och allting Mm. Det enda som jag tyckte de gjorde riktigt, riktigt bra ändå Det var att de byggde upp Thor mm. Så att man faktiskt nu äntligen kan bry sig om honom som karaktär ja. Visst, det är väl, allt väl man får ju ta bort alla så här Och på och allt sånt där Så finns det faktiskt en väldigt bra bild på Thor nu Jämfört med vad de har haft tidigare mm. Så mm. nu kan man äntligen Skulle de nu i framtiden göra en seriös Thor-film mm. Så skulle jag kunna ta det För nu känner jag att nu, i alla fall mot slutet av den filmen Får man en riktig person mm. än vad det varit tidigare? För i början, där kände jag liksom bara om oh, uh, samma person. Dra One Line som det är lite roligt. Men jag hade brytt mig om honom förrän senare. Liksom, ju längre filmen går, när man äntligen får lite mer djup av honom. Mm. Så det tyckte jag. Så jag håller med. Det här, Jag kan jag vill inte säga att det är den bästa marvel filmen så som du säger. Men det var en rolig film. Det var jätteroligt, det var den. Men jag, kommer, jag kan inte ta den seriöst för fem öre. Och jag kan inte sätta ihop den i Marvel-universumet. Om jag ska ta en liksom, Marvel-marathon. Mm. Det här är inte mm. en av de filmerna som jag tycker passar in i Marvel-universumet. Det är en bra film. Men den har ingenting med de andra riktigt att göra förutom den här transportsträckan bara. Nej, Absolut, absolut. Men däremot så är det en film här framöver som jag kommer att vilja sätta... Så, mm. Kommer jag sitta och fundera efter en film som jag vill titta på sedan efter? Då kommer det vara den här. Så att... Jo. Det, och, och, men jag förstår dig, det. Det, det är liksom inte en Och det, det är inte det jag säger här Alltså jag, jag säger inte att det är Det bästa I Marvels universum så Nej. Utan det är det bästa som kommer Från dem om vi säger mm. så ska jag säga Sen att den är helt fristående Det spelar mig ingen roll För det här är det, det, här är det roligaste jag har haft på en biograf På jättelänge Mm Jo, det är ju det man får se det som bara får se det här lite som en standalone alone film mm, mm. Att, Försök inte koppla ihop det här Och se det som en ännu en Marvel-film För Humon passar det är Just Humon är ju det som inte passar in I någonting annat med Marvel mm, Men det är också Humon som är det bästa I filmen Verkligen, Tycker däremot så vart. kan man ju tänka sig Att den kanske kommer att bli lite Kommer kanske att passa in lite bättre Efter att nästa, fil, nästa film Kommer för att det känns ju nästan lite som att det här är en, en, en lite som Star Wars-filmerna, om vi säger mm. så då. Som de fristående Star Wars-filmerna som kommer, eller jo, som precis. kommer, ska komma. Det här känns som en sån film, bara det att man, man har inte gjort det, man har inte gjort liksom hålet än som filmen ska fylla. Nej, precis. Utan man gör man, man fyller upp hålet först och sen tillverkar man det. Men nu är det Infinite War som kommer nu. Mm. Det, det kommer ju vara, och det är det jag vill se nu För den här gjorde ju så extremt mycket humor ja. Och för mig har alltid Peter Quill i Guardians of Galaxy Varit den som är den over the top humoristiska mm, mm, mm. Visst, han försvann väldigt mycket i förra filmen Men nu, det är det jag vill se nu Marvel, för det, just det temat de kommer köra Är ett väldigt seriöst tema mm, mm. Varje film vi har fått nu har ju bara varit Mer och mer slapstick humor och jag vill se hur det kommer passa in i Infinite War när alla ska vara humoristiska. För egentligen, den enda som ska vara på det viset som den är i den här filmen är Peter Quill, så som jag känner det. Mm. Och nu är alla så. Och det är det jag vill säga. Kommer, alla vara, kommer det här vara en enda stor skämtfilm? Eller kommer de dra tillbaka på reella och vissa kommer vara humoristiska? Hur kommer de föra vidare här? För det är som, vissa karaktärer i den här filmen, jag vill inte se dem i Infinite War. De passar jättebra i den här när det bara är en skönt film. De får absolut inte vara med i en film för då kommer de förstöra hela filmen, så som jag ser det. Mm, mm. Och ja. Du vet säkert vem jag pratar om om man säger att han är inte stenhård. <laughs> <laughs> nej, så det kan du inte säga. Jag vill se mer. Det är alltid jag, vill säga. jag vill se mer av honom, inte i den filmen. Ah, ja, okay, jättebra... du tänker så. Jo, nej, men det kan jag, det, det kan jag köpa. Mm. Ja. För det vissa sådana karaktärer kommer ju inte passa in i det, det tunga temat för fem öre. Nej. Att få det med och typ Loki och vissa sådana där, absolut. Men vissa av de här sidokaraktärerna de har gjort nu är liksom eh, BBs nivå jämfört med andra om man säger så. Absolut, absolut. Inf Infinity Wars eller Infinity War mm. eller vad, vad den, den som kommer nu. Det, där vill jag ju självklart se att de går tillbaka till att göra det seriöst och hela. Ja, absolut. Men det här tycker jag är. Det här är en sjukt bra, mm. sjukt fin, skön, frisk fläkt, Absolut. skulle jag vilja säga, som kommer och sveper mig av fötterna i alla fall. Det, det här är, nu är det inte långt kvar av året, så att jag vill nog säga årets bästa, redan så här. Mm. Intressant, intressant. Men som sagt, jag håller med, den är jättebra och den får två tummar upp. Alla borde gå och se den och få ett gott skratt. Men som vi sa, se det som en standalone-film och inte som en av Marvel att det här ska knyta ihop allting med Marvel. För det är inte alls samma känsla som de andra Marvel-filmerna för fem öre. Inte som de gamla Thor-filmerna heller utan här gör de någonting helt annat. Exakt, det vill jag också påpeka. Förvänta er kanske inte Thor heller. Alltså självklart absolut karaktären men inte som han har blivit... Framställd i de tidigare filmerna mm. För där tycker jag Det, det har jag absolut inte varit på den här nivån Tidigare i de andra filmerna Det är klart det har varit roligt, det har funnits humor och allting Men här har de ju klivit upp Alltså flera steg mm. Och fått ja, det absolut. liksom verkligen Och klappa ihop perfekt mm. Och det måste man ju säga också För alla er som Har liksom kollat på Thor-filmerna och de andra För Chris Hemsworths kropp mm. Ni kommer inte bli besvikna heller Satan vilka insoningar på hans bara överkropp och grejer. Du, du nu, nu har man ju sett det i trailen också. Men mm. med den nya frisyren ja. så måste jag säga att jag tycker att han ser riktigt... Han ser ju nice ut. Ja, han är ju en riktig hunk. Men det är så ja. man har alltid hört de här skämtena. Att så här fruarna går och kollar själva på filmen och sånt här. Och jag bara, och så fick man se en liten sån kort scen. Jag bara, mm. och Här kommer den scenen. Och den fortsatte... Och fortsätter jag bara, <laughs> okej, okay, det här är ju rikt det här är ju porrfin för dem nästan. Alltså, det, det, det, ha, hmm. ja. jag gillar den nya frisyren, vi säger så. Ja, precis. Jo, ja, tänk om man själv hade haft de där musklerna, då hade man ju varit ostoppbar. Men vissa av oss som sagt tycker inte om att springa, så då får man ju se ut som man gör. Springa Nej. räcker inte, vill jag säga. Jag som kanske inte tycker om att springa, men jag gör det ibland. Det, det räcker inte för att se ut så där. Mm. Nej, men det är ju så: allt på film är fake så får jag inga förväntningar. Ser ni riktigt klara ute, då ser vi inte ut så. Ska vi hoppa in i nyheter? Ja, det är väl kanske dags för det. Och det är tre nyheter jag har. Det var ju nu idag Paris Games Week. Så det har kommit tydligen ut en massa Playstation-nyheter. Men tyvärr har jag inte hunnit sammanställt dem. Så det tar vi nästa vecka. Utan det jag har är lite annat gött. Vi börjar med Xbox Games with Gold för november 2017. Vi har Trackmania Turbo. Första till 30 november. Till Xbox One. Vi har Tales from the Borderlands. 16 november till 15 december på Xbox One. Nights into Dreams första eh, till 15 november Xbox One och Xbox 360. Och Deadfall Adventure 16 november till 30 november på Xbox One och Xbox 360. Jag har spelat Trackmania Turbo helt kul en stund, men eh, det är inte så här. Gillar man Trackmania Turbo sådana spel så är det ju bra barnspel, men. Det är ingen så här utöver det. Men du älskar ju Tales from the Borderlands så det kan ju du rekommendera va? Mm, absolut. Och de andra två har inte testat. Nästa nyhet är lite Destiny 2 till PC-nyheter. Det var ju en ganska stor grej. Och det är att hundratals av Destiny 2 PC-spelare har rapporterat att blivit bänade från spelet. Band har medgett att vissa spelare av Destiny 2 på PC hade blivit felaktiga och har upphävt dessa beslut. Bandy försökte Men. förklara sina förbudsprocess och sa att förbudet, förbudet gällde cirka 400 mm. spelare som använde verktyg som utgör ett hot mot det delade ekosystemet i spelet. Med en uppdatering skrev Bundy, som en del av våra översyn av bänen har vi identifierat en grupp spelare som felaktigt förbjudits. Dessa spel har blivit obänade förbjuden eh, var inte relaterad till de ovanstående applikationerna ovan. Vi kommer att fortsätta att granska processen vi använder för att säkerställa att det är roliga och rättvist spel. Så ja, det var en liten nyhet. För tydligen så innan Bunny kom ut så sa det här så var det ju... Folk hade ju bara satt i spelet och direkt bannade. De hade inte ens hoppat in i spelet. Mm, och vad jag, jag vill påpeka, du sa där att några stycken har blivit unbanned. Jag tror det var fyra stycken de upphävde, va? Av 400. Av 400. 400. <laughs> så att det, det, någonting, någonting är ju i görningen kan man säga. Mm. Sen är det även så jag läste någonstans också att de, de syftar själva på att det här inte är någon dator som gör det här. Utom att Bands har alltså. Faktiskt övervakats och utförts liksom av någon vad jag, vad jag förstod i alla fall någonstans så läste jag det att det var så det hade gått till inte bara autobannat folk för Nej, att precis. de har hittat alltså, inte just det här bara så. åh en dator söker igenom alla som spelar och shit den här ska bort, den här ska bort, den här ska bort utan att det faktiskt var, ändå var någon bakom mm. förbjuden eller för, förbuden eller för bannandet då om man precis. säger Nej, för de har ju gått ut, precis som du säger Det finns ingen autoban i spelet Nej. Men de kunde inte komma fram till varför de här hade blivit banade Man bara, okej okay, Men ja. har ni inte koll på det här? Men det är därför vi säger Som vi alltid gör, man ska inte spela på PC <laughs> Nej, så kan det vara Och sist, sista nyheten är Metal Gear Survive, Konamis kommande Metal Gear zombie spin-off, har fått ett Release datum Spelet kommer till USA den 20 februari 2018 och den europeiska utgåvan är planerad två dagar efter, alltså den 22 februari 2018. Och eh, ja, det här är ju Konamis Metal Gear Solid spel efter att eh, Hideo Kojima heter det mm. Fick, eller avgått, fått sparken, vad de nu har kommit fram till. Eh, det är, han och Konami är inte vänner för fem öre, han har ju skrivit på kontakt att han inte får säga någonting, de är inte vänner för fem öre. Och här är första spelet direkt efter och istället för att fortsätta med Solid Snake så gör man ett zombiespel av motorn och kallar det Metal Gear eh, Survive. Så fansen är ju inte jättepå vad jag har hört på den här Nej. spelserien. Mm, mm. Det förstår sagt, de, det är väl fullt förståeligt i och för sig om han har fått gott dessutom ja. när det är väl ändå han som har byggt upp det universumet lite grann. Absolut, det, hela det här är ju hans berättelse och nu ska de fortsätta, men ja, vi får se. Man kan ju inte säga någonting, spelet kan ju vara bra, men Survive Zombies är det, ja, eh, kanske men, bara Börjar vi kanske inte läsna lite på dem kanske snart? Ja, man tycker. Men som sagt, pengar coolt. Mm, mm, mm. Och det var nyheten, så alltså vi hoppar rakt in i ämnen eh, Ja, ska vi börja med min den här veckan? Absolut Som är cigar och pipa i nördvärlden Och vi kan väl börja säga det innan det är någon som kommer och gnäller Ja, rökning dödar Så alla <laughs> behöver inte sätta upp en stor etikett här Utan vi vet det, alla vet det Rök inte tobak, oj oj, oj det är så farligt men, vi ska prata om det ändå. <laughs> ja, vad säger du? Cigar och pipa. Vad i nördvärlden, vilka är det första du tänker på? Om du... Alltså, den... den första jag tänker på. Alltså, mm. Och då, nu tänker jag alltså bara cigar och pipa. Rakt, alltså bara mm. dem. Så det första jag kommer att tänka på, eller som jag tänkte på när jag satte mig och tänkte igenom det här. Det är, fakt är faktiskt äh, Basil Basilmus. Om du vet vad det är. Mesterdäckigt, eller vad heter det? Jaha, det? Ja, Sherlock Holmes wannabe musen. Ja, just Exakt, han röker ju pipa. Någon nå vatten- eller såpbubbel-pipa, <laughs> eller vad det är för någonting. Ja. Det är det första jag kommer att tänka på. Den som jag verkligen kommer ihåg absolut lättast. Mm. Äh, för mig är det ju om man säger, jag har ju de här ganska uppdelade för jag röker ju både cigar och jag röker pipa, och det är mm. två helt olika liksom smaksättningar, sätt att röka allting mm. så det är därför jag blev så intresserad av just att just diskutera sånt här för jag har ju sett när man håller på med sånt här själv så lägger man i märke till karaktärer som gör det och skillnader mellan de olika och hur man röker, för det är som vissa karaktärer som, om man tänker maffiabossar och sånt som Amen, är det svarta petter eller den där som mm. har den i mun hela tiden? Ja. Alltså, det går inte med en cigar. För den kommer bli så blöt och gå sönder och bli äcklig. Så man bara. Ja, ah, det tar jag inte seriöst. Men ah, ja, ja. <laughs> Men sen när jag tänker här, om vi tar cigarr först. Cigarren, om jag var att de två första som kommer upp. Det är ju Wolverine, Logan mm. och så är det Hellboy. Det är de ah, två som fan, jag tänker på. Jag tänkte inte på de två för det är, satan Logan var ju fan en enkel, ett enkelt äpple att plocka. Uh, och det är liksom de två första och det som fick mig att börja röka cigarr är mm. inte Hellboy men Ron Permans andra karaktär Clay Morrow i Sons of Anarchy. Fan gick också alltid och rök cigarr och sånt och jag bara, ah, men jag har många polare som rökt och sånt så det var därför jag blev intresserad av det och fick lära för det är en hel kultur om där har ni om ni tänker att man bara röker för att röka. Nej, tro mig. Jag har varit inne i podcast. Jag har varit inne i. liksom testat olika. alltså, det är som allt annat. Det finns sådana som ta, testar vin inte för att bli berusad utan för upplevelsen. Och allt sånt där. Och det är exakt likadant med cigarrer och pipa. Det är inte som cigaretter att du sitter och röker för att få nikotin annat. Utan cigarr och sånt är mer smak. Och men. Varför jag började med det, här, det är Clay Morrow. För att jag tyckte han såg tuff ut. Och det är det jag som man kan göra röka för att det ser tufft ut. Men det var därför jag kom in innan jag kom in i hela den här upplevelsen. Och när vi kom in på pipa istället. Ja då är det också två stycken som sticker ut mer än några andra. Det är Sherlock Holmes. Och det är Gandalf the Grey. Och då tänker jag. Min första fråga på en gång. Hur ser du skillnaderna på cigar och pipa och de som använder det? Ser du någon skillnad eller är det bara samma, lika för dig? Nej, en? det är väl klart man ser skillnad. Men alltså, pi, pipa är ju mera gubbe alltså. Okej. Okay. Nu, nu har jag ändå i, i min omkrets folk som bo, både röker cigarro och pipa, skulle jag mm. kunna påpeka. Men det, pipa är ju mycket mera gubbe, mycket mera eftertänksam. Man liksom, mm. du får ändå en bild av någon som där som sitter där och filurar lite grann och tänker... Cigar är ju då mera, eh, wanna be hård, typ, mm. skulle jag säga. Alltså om man nu ska ta det ifrån eh, vad de gör för en karaktär. Mm. Så för i mitt fall så är det och och precis som du själv sa också, att det ser ju, du ser ju hård ut mm. om du röker cigarr till exempel. Eller man får åtminstone för sig att den människan är hård. Mm. Pipa är inte alls samma sak. Nu dör är det mer så här jag här är lite smart, jag sitter här och mm. tänker och filurar liksom. Precis. Tänker ut en superplan eller en mästerlig plan liksom. mm. Exakt så ser jag också cigarrer fast på en lite annan nivå också. Om jag, först jag som röker båda har liksom mm. hela processen också. Om vi börjar med cigarr. Det mm. är precis som du säger. Man är den här hårda, om vi tar Wolverine som exempel. Man är hård, man är liksom. Man röker pipa, det är liksom. Eller cigarr. det är liksom starka smaker. Det är väldigt så här. Man, man suger på den där. Det är en enkel process. Du knipsar, du röker, och du är liksom. Det är mycket hårdare smaker och allt sånt där. Det är mer intensivt, du är en hård karaktär Antingen är det som Wolverine ensamvarig, hård karaktär, samma sak med Hellboy om de där, eller så är det ju en det är så man ser liksom cigarrer, och liksom maffiaboss, du, du är också hård men du, du, är, du är rik, cigarrer är lika med du har välställt du, om man kollar på filmer, de öppnar cigarrlådor och ska bjuda på det tillsammans med en fin whisky, det är pengar, cigarrer mm, är mm. svindyrt, tro mig och det är mycket sånt Medan pipa däremot, precis som du sa, det är tänkande. Vi har Gandalf, vi har Kjellokton, det är de som tänker. För när man röker pipa, det är inte så att man tänder pipan och sitter och suger hela tiden, alltså liksom röker hela tiden. Utan det är världens pilljobb. För det är inte att inte röka pipa, det är... För jag som är amatör så säger man att det är som tre steg när man stoppar i en pipa. När du bara mm. fyller på med tobaken... Så är det tre steg. Du Först ska du trycka ner, ta och fylla upp hela kolven. Och sen ska du uh, trycka ner det med en, man har som en liten apparat man kan använda vad som helst. Men du trycker ner det som en babys styrka. Sen gör du mm. exakt likadant med en kvinnas styrka. Och sen en tredje gång med en mans styrka så att du verkligen täpper till. Och sen, sen tänder du, röker lite, oftast låknar du på en gång. får du sitta igen tända. Och sen är det lite, sitta och dutta ner i tobaken igen, tända. Alltså det är en process att röka pipa. Det är inte bara sitta och röka som en cigarr, du tänder och försöker hålla levande hela tiden. Här är det, den ska slockna, den ska tändas. Kolven får aldrig bli för het. Och det är så jag känner också när jag röker pipa. Och det är då jag kan lyssna, sitta och lyssna på böcker. För det, det kommer ta jättelång tid, cigarrer tar väldigt lång tid också. Men det är mer att man sitter, man tänker och an, på annat sätt. Pipa, du ska hålla på pilla hela tiden och det är en hela sånt där. Och det är så jag ser ganda för dem. Det är de här tänkarna. De sitter och pillar, de tänker fram vad som kommer hända. Sherlock och kom, sitter och röker, kommer fram. Mycket tänker det är så jag ser pipa. Och både när jag röker pipa så märker det själv tack vare pillandet. Men också när jag ser de som röker att det är väldigt mycket. Det här är smarta personer som gör det här. Sen haft, när man läser typ Lord of the Rings, och dem, när, man, när man läser om Gandalf för dem, att deras tobak är lite mer av jastobak som man säger, lite mer hippiegräs. För det är lite starkare sorter som man blir lite snurrig i huvudet av. Så ja, Gandalf för dem har, är ju lite mer av rökgräser om man tolkar det så. men det är, det är så jag ser de två olika världarna. Mm, Cigar mm. det är hårda eller välställda människor. Och pipa mm. är just Eh, tänkarna mm. Jag antar att det är så du också gjort Ja alltså det, det, det är åtminstone Så de får Får då se ut åtminstone mm. i, Alltså när det är film När det är spel, när det är serietid När spelar ingen roll Det kan räcka med så lite som att ge dem En cigarr eller ge dem en pipa Eller vad som helst alltså, Eller en hint om det Eller en mm. cigarrlåda eller vad som helst Det kan räcka med så lite att få Att just bygga upp Karaktären på på det sättet. Alltså, sen bra och dåligt, det får någon annan avgöra. Men, jag, jag men i mitt huvud så är det det som händer när, när det är med. Ja, precis. För man, som det verkar så är ju så man tolkar det. Och då är det ju väldigt lätt, som du sa, ett väldigt lätt sätt att bygga upp en karaktär. Mm. Ja, men har man inte riktigt, vill man liksom det första man vill, du ser en. Liksom, ja nästan grå bakgrund Och en svart eller svart eh, Nyans som en karaktär Och så ser mm. du rök som drar iväg mm. Är det cigarett Ja men då är han lite om man ska säga, Lite hård Är det cigarett då då märker man ju på en gång Han här är en hård karaktär mm. Är istället att det är en Snubbe som sitter Liksom på en bänk med en pipa Jo men då ser du det här är en tänkare mm. Mm. Och det är liksom det är som du sa, det byggs jättemycket med så enkla sätt att bara sätta upp de två bilderna så vet du nästan vad du har för karaktär framför dig. Ja, men exakt, exakt. För det enda som egentligen bryter den liksom med pipa då, det är om det är en sailor. Är det en sjöman? Ja, men då är det mer, det är inte en tänkare utan det är bara ja, man bygger upp att det är en sjöman han är en sån här sjö, hatt och en pipa ja, han är sailor, men annars tolkar jag det helt och hållet som en tänkare. Mm, mm, mm. Och det här har jag Eftersom jag håller på med Både cigarrer och pipa så kan jag säga Pipa har byggt lite På den här världen också Och det är, jag var så oerhört avsjuk För då rökte jag inte pipa på den tiden Men några av mina polare Hade faktiskt tobak Med just märkena The Shire, till pipa oh. Så då hade det var liksom Lord of the Rings bild och allting Och på en gång för mig som nörd men då rökte jag inte, nu har jag letat efter den och inte hittat den. Det var bara, jag vill nästan, bara för att de har Lord of the Rings-märket så vill jag röka här. Och allt det var liksom, det var Gandalf för allting, så man har ju liksom, Gandalf vet hur röker pipa och det har man. Och det har ju de tagit in i tobaksvärlden också och satt märken mm. och sånt. Mm. Jo, men så är det ju med allting. Det är ju samma, alltså, det, det, det kan man ju spåra till vad som helst mm. i stort sett. Det är ju kläder, det är ju alltså hela den biten, allting går ju till alla världar på det. Så fort kan man göra det så kommer de ju göra det. Mm. Alltså tjäna pengar på det som är på filmduken. Ja, men då när du ändå tar upp det då, det är alltså med The Shire tobak och den mm. kör du då långpipa med alltså? Alltså sån gammal bil på liksom. Nej, jag har bara en pipa min är en, en väldigt enkel bara en liten kröpning, det är inte någon mm. så speciell allt. speciellt allt. Nej, Utan, nej. Jag minns aldrig vad de heter men jag har en enkel simpel liksom. Ja. Och sen, där är mer att Det för mig är pipa Det är att slappna av och sånt Där kör jag på samma tobak ofta Jag har två stycken Som jag mm. turas om, en är lite starkare En är arom så det är bara luktar gott nästan mm, mm. Medan cigaretter Där är mycket mer För mig så är det att testa olika Just försöka hitta smaker och sånt så, Men det är för att Jag är, så, jag är jätteny på pipa Cigar började med förra året Pipa började med i år och det har jag kommit in mm. i, men det är för varför jag började med pipa, det var just för att cigarrer är så förbannat dyrt. <laughs> så pipa håller ju bra mycket längre och sånt där, men nu har jag kommit in i det också och man märk jag märker mycket det i nördvärlden också när man håller på. Och det glider in i varandra och sånt. Men jag vet, du snusar ju så jag antar att du inte har sådana här jätteproblem med tobak och sånt där överhuvudtaget på det sättet. Men tycker du att det är fel att ha med sådana här grejer i serietidningar och sånt som att det skulle vara marknadsföring eller är det bara att de beskriver karaktärerna på det sättet? Det beror, det beror alldeles på hur du gör det skulle jag säga. Mm. Alltså, det här har det verkligen med att göra. Är det bara för karaktärers, karaktärs uppbygg, uppbyggnad mm. fan, kan jag kan inte prata ordentligt eh, så är det en sak. Mm. Det kan jag tycka. Eh, det blir fel och jag vill inte se det, det, när det om det skulle gå över till precis det du sa alltså eh, reklam. Mm. Alltså när det är den här klassiska vissa filmer kan man ju se direkt att shit nu zoomade de in på mm. Porsche märket till exempel på vissa bilar, alla så bilar eller BMW märket eller det spelar ingen roll vad det var för märke. Men man ser verkligen hur kameran nj, tvärnitar i en halv sekund, mm. zoomar in. Och så verkligen visa någonting Det kan vara en Coca-Cola som står där liksom. Mm. Spelar ingen roll. Då är det Nej, då ska det inte vara med Då, då skiter jag i, då vill jag inte ha hat Nej. För då, då kommer jag att se det som så uppenbart dessutom Sen förstår jag också att man kan göra det här Så snyggt och så smidigt Att, jag, att vi inte kommer att märka det Nej, Nej Visst Jag, jag, går, men jag säger så här. Det korta svaret är Är det till för att bygga en karaktär Eller för att mm. bygga en stämning så tycker jag det, då, då spelar det ingen roll. Då, då är det som det är. Mm. Det menar alla människor har sitt eget val att bestämma om de tänker eller inte tänker göra det. Nej precis. Nej för jag håller ju med det så länge man inte märken som man säger det är en karaktär med ett cigarpaket. Han slår mm. den i handen så att cigarren hoppar ut och så står det Malbro över hela paketet ja, Då nej. skulle man ju störa på det. Men om mm. man ser en cigar och de säger ja, men det är en kubansk cigar. Mm. Ja, men då vet man att den är från kuba och så där. Men de, så länge de inte ser märket. Att de bara, men det här är cigarr och den är det, det, det. Säg bara det har jag inget problem med. Utan så fort man börjar nämna märken, det är då man bara, men sluta. Men det är som du säger, så är det ju med allt. Dricker de, de alla går och dricker Pepsi. Oj, hallå. Smyger klopp, eller vad då? Ja, ja, men exakt. Och, och, och oftast så gör de det, alltså idag, alla fall för några år sedan så gjorde de ju så jävla dåligt också. Mm. Och det var verkligen så här, stanna upp. Det, det måste ha stått i kontrakten att vi ska ha så här många sekunders kamera, alltså så här många sekunders coverage i din film. Mm. För att det är liksom så här, åh, panorera förbi ett bord. Åh, det står en Coca-Cola på bordet. Äh! svärnit, ah, stå kvar i två sekunder urr, sen börjar kameran rulla igen, det, mm. då, är det ju, då är det ju något fel, men det som du säger, är det till för om det bara är liksom för att bygga stämning mm. då, då spelar det ingen roll och då dessutom precis som du sa, då behöver man inte ha några märken, man behöver inte ha någonting, ge han en cigarett ge han en cigarr, ge han en pipa för den delen som är mm. ännu mindre reklam alltså det blir ju mindre reklam, alltså det är klart man kan se ett cigarettpaket, alltså att så här, jag ser färgen på det jag vet vilken det är. Mm. Det, är liksom, det, spelar, det spelar inte med någon roll. Utan det är mer när det blir när de gör det när det är ditsatt bara för det. Mm. För det kan, i, i, vissa, i vissa lägen kan det också vara så att de står och röker cigaretter eller cigarer eller vad som är. Bara för att göra det också. Ja, det är ingenting som har med någonting att göra då är det också meningslöst. Mm. Då spelar det ingen roll om det är reklam eller inte. Även om du gör det jättediskret så ska det ha, alltså det ska göra någonting för situationen eller för den scenen eller för den, alltså, ja, för uppbyggnaden. Då tycker jag att det är okej. Okay. Annars finns det ingen mening med att ha det med. Mm. Och självklart, jag vet inte ens om vi måste nämna det, men är det för att pracka på folk det, så är det ju absolut no-no. Ja, precis. Men jag är lite delad där också, för jag är ju väldigt, jag hatar ju cigaretter till exempel. Mm, men jag röker mm. tobak i cigarr och pipa utan att problem med det. Mm. Och det är lite så här att... För jag, jag tror det var i Sans of Anarchy. Just där att då man såg Clay gå och röka pipa hela tiden. Och, men de nämnde aldrig märket. Men sen var det just en scen så hittar de en cigarr liksom, som var släckt. Liksom. Och så tog de upp och sa märket. Och bara det det, det. och det är ju precis vad Clay röker. Mm. Och då var det så här två delar av mig som bara... Okej, okay, ja men intressant De sa det för att han ska gå vidare Men det fick ju också mig det här att Ja, ah, den där vill jag testa För det är ju Clay's cigar, liksom. mm, mm. Så då har man ju gjort den här smygreklamen Men lockat in mig men, och, och sen säger jag ändå Att jag inte vill ha det Men det är så här. Ja, ah, ändå som hobby liksom fantastiskt så vill jag ändå veta det För att gå vidare på det Men det ska ju inte skrivas på näsan hela tiden Ja, jag vet inte men helt ärligt, nu har inte jag tittat på så mycket på Sans och Anarchy, eller åtminstone inte mm. fastnat så mycket så att jag kan säga att det finns eller inte finns. Men hade du velat så hade du kunnat få fått fram det märket ändå, eller hur? Säkert. Ja, alltså tycker jag att mm, man hade kunnat sagt att det är hans. Ja. alltså i, i mitt, det, det är mitt fulla jo, tycke, för precis. det är precis som du sa tidigare också. Det blir ju bara konstigt när de, till exempel, för det är samma det här också, har också exakt samma med allt Reklam mm. eller alla prylar liksom, som kan göras reklam för. Mm. De plockar upp den, de tittar på den. Det skulle ju räcka att säga att det här är ju samma märke som röker. Ja, precis. Ja, perfekt. Vad mer behöver man veta? Mm. Ingenting. Det, det, ja. så att jag förstår att du är lite delad där, det kan jag hålla med om. Och visst, jag, jag fattar också gör man det mm. så är det ju en sak. Alltså att man kanske blir intresserad av att prova då. Och då kan jag också tycka att det inte är riktigt samma sak. För du gjorde det ju redan innan. Du började ja, ju inte på grund av det. Nej. Det, det är det jag menar. Det ska ju inte vara glorifierad, glorifierande utav det. Alltså som att mm. det är superhäftigt. Det är superballt. Det ska inte vara på det sättet. Det ja, ska precis. ju inte vara liksom att, att folk vill börja av en sådan anledning. Nej, precis. Nej, men det var upp till var och en vad man vill röka och liknande. Men jag tycker ändå att vi kommer fram till samma sak där att Cigarrer, att de får ju liksom, cigarrer är en hård person och pipa är en tänkare. och Det, det är precis vad jag har känt alltid. Liksom och det är kul att få bekräftelse att det är flera som tänker likadant. Mm, mm. Vi har ju fått ett lyssnarsvar på det här också. Och det är Kristoffer ja. Hårsta som skrev första som man tänker på när det gäller cigarrer och pipa i nördvärlden är Carl Alfred. Mm. Eh, sen är det Ragas, ragas jag kan inte prata. Radgas, de Brown och Gandalf. Och sen självklart Svarte Petter. Carl Alfred, jag kommer inte ens ihåg att rökte han pipa? Kanske han gjorde. Allt jag tänker på är spanat. Spenat. Nej, men han, har ju, han har, men han har ju pipan i mun likadant som vad heter det, alla andra har cigaretten i mun. Ju. Ja, nej han har inte ens på. Du ser. Han är ju en av de få piprökarna. Jag är ganska säker på det när du säger i alla fall. Som fortfarande är hård. Alltså... <laughs> Av liksom den anledningen. Ja, men det är som vi sa där, det är liksom, har man en sjökaptenat då är man ju sjöbus istället liksom. Mm. Jo men nej, exakt, han har ju pipan i mun jämt, ständigt, alltid. Måste jag kolla här. Ja, gör det, googla det för att du det. Ja finns just det, han ja, har man ju enda, enda bild. där ja. Mm, exakt. Ja just ja. Klassisk majspipa vet du. Billigt skit. Mm. <laughs> uh, ditt ämne då? Ja. Jo, jag tänkte så här, jag skulle vilja prata eller skulle vilja prata om. Eh, nu, när vi börjat, nu när vi har spelat och börjat läsa så in i Helsing mycket serietidningar mm. eller börja läsa mer och mer av det. Så hur viktigt är superkrafter? Mm. eller alltså... alltså vad är det som gör att vi varför är det oftast intressantare att läsa om det när det är med? Mm. Eller tycker du att det är intressantare att göra när, de, när det finns? Ja och nej. Alltså det beror ju på, för som vi tog upp Runaways till exempel. Mm, mm. Det förstörde ju helt alltihop när jag fick reda på att de hade krafter. Mm. Där jobbar. Nej, jag tycker inte det passar in alls. Och jag är ju stort fan av Batman och de här som, där de inte har krafter. Mm. Visst, det är mer alltså teknologi och sånt de använder, och vissa är ju. Ja, övermänskliga om man ser det Om man liksom tar, går stenord på det Så är de ju övermänskliga mm, mm. Men För mig är det Om man tänker se det, tidningar och så mm. Det är ju för att De största är Marvel och DC Det är lättåtkomligt Jag försöker hitta tidningar där man inte har superkraft Och sånt och det är ju skitsvårt <laughs> När jag går in på det och det och Call of Duty ju är ju bara superkraft, superkraft Och jag försöker hitta något utanför det och det är ju det är nästan omöjligt att hitta någon som inte har någonting sånt där. Mm. Eh, filmer och sånt... Ja, och där är det likadant. Jag gillar ju som med filmer och sånt där man kör lite på ja, men, han har inga superkrafter. Men sen är det ju mycket Marvel och sånt där de har superkrafter många men inte använder det för mycket. och sånt. Alltså det är jättesvårt. Det, det, det är tyvärr som jag tycker med superkrafter är att oftast gör det för löjligt. Att man gör det för lätt. Mm. Mm. Jag vill ju att det fortfarande ska vara svårt, att de måste bemästra det på ett helt annat sätt. Att de har svårighet med sina krafter och sånt. Det är därför det blir så intressant som om vi tar nu som vi har sett uh, Stranger Things mm. där Eleven inte kan kontrollera sina krafter ordentligt och det visar sig att det är en svaghet, för hon börjar ju blöda näsblod och blir svag varje gång hon använder krafter. Mm. Sånt älskar jag. Att de har grejer men de kan inte använda det eller det förstör dem när de använder det. Det är därför jag haltar Superman. För han är för mm. övermäktig och det gör honom till en tråkig karaktär. Så för mig personligen så säger jag nej, inga superkrafter. Jag behöver inte det. Men sen är det så här som Death, Deathstroke. Mm. Där det inte märks på samma sätt. Han har helenkrafter. Han, han är smartare. Han är nio gånger liksom hjärnkapacitet. Han, en vanlig människa använder tio procent. Han sägs att kunna använda 90 av sin hjärna och liknande och sånt där. Mm. Men där tror de inte en stor grej av det. Visst, han blir skjuten ofta och sånt där. Men det är inte så här som Deathstroke som förlorar en arm och den växer tillbaka. Utan här är det han får köttsår. Och sen, men de visar inte som Wolverine när det läker. Utan man får reda på att han har läkt. Men mm. det tar liksom, han måste ändå plåstras om på så sätt. Så nej, jag är mera icke-superkrafter. Du då? Så du, du, du är lite inne på South Park-biten skulle jag vilja säga, eftersom att jag precis stött på det i nya spelet där, de, där du, du får inte du måste välja en vad du är svag emot mm. precis. och det, det, det låter väl lite grann som att du, du är inne på det spåret att du får inte ha du, du måste ha någonting som du är svag emot eller du måste ha liksom en, en downside om man säger då ja, men så är det någonting, med... så, någonting dåligt ja. med det hela men så är det för att bara bygga, det är inte bara speciellt superkraftigt, utan så behöver alla karaktärer en motpol. Mm. Mm. Mm. Det är, men det är som Superman, han är svag mot eh, krypton, så här, kryptonit och magi. Mm. Det är skitläget. <laughs> det gör karaktären inte intressant för fem öre. Nej. Och det är därför jag älskar eh, Ground Zero, just Ground Zero som jag läst. Där mm. motpolen istället blir att han är galen. Det är mm. mycket mer intressant och att bygger en helt annan men det har att riktigt med superkraften utan det är bara hur man bygger en schysst berättelse på en jättetråkig karaktär. Ja, ja men absolut, absolut. Och, och jag vill nog hålla med dig där att alltså, jag, jag vill ju inte ha superkrafterna bara för superkrafternas skull. Nej. Alltså det, som, jag skulle vilja påstå att i större delar av den här eller av Thor-filmen vi precis var titta på mm. så är det nästan det som gjorde det gjorde filmen bra, mm. att jag vill påstå att jag skulle inte direkt säga att Thor har superkrafter, i, i stora delar av den här filmen Nej. ändå utom han, han är ju faktiskt kanske lite mer av en människa till och med mm. i den här filmen, ja, än vad han har varit i tidigare, där det bara har varit liksom, svinga hammaren och se liksom alla rökta. Mm. Och det gör ju verkligen, det är ju vad som gör det intressant. Precis just det här att du ska ha en motpool, du ska ha någonting som är liksom helst av allt i alla fall, någonting som är, gör dig svag eller som du måste jobba med eller som du måste mm. verkligen anstränga dig med att fixa liksom. Det, det kanske är någonting som har med dig själv att göra. Deadpool spelar rätt ofta på att som han ser ut, hans utseende. Mm. Just att han har svårt att handskas med dig själv, veta om att liksom jag ser ut som stryk men jag kommer aldrig att kunna dö vad jag än gör Nej, typ. precis. Nej, men det är och du hela du den där... biten gör det ju väldigt intressant. Ja. Men som du sa torfilmen där, visst. Mm. Han skulle kunna få en byggnad på över se och överleva. Han skulle ja, kunna självklart. slå igenom en byggnad och visst. Och sen det här som i den här filmen har ju svag mot det som ett vapen. Så, och så här: elektrisk nät, elektrisk mm. gre. Mm. Han är. God of thunder. Elektricitet ja. går igenom hans kropp, det är inte logiskt. Men det gör ju ändå att den motpolen gör att det blir lite intressant eftersom man inte klarar hela tiden. Sen att det inte ja. jag ser det logiska eftersom hela han är typ uppbyggd på elektricitet. Det ska inte kunna märkas på honom tycker jag personligen. Men här har de gjort en sån byggnad på det och jag bara, ja, men jag köper det här då. Men så här i efterhand så tycker jag att det är helt fel att använda elektricitet mot elektriteten själv. Ja, men däremot, jag kan, jag kan ju faktiskt. Dock Nej, jag försöker inte. Jag har, ju alltså, jag har ju alltså en punkt där. För den, den, den spoilar inte så mycket. För att det du pratade om just där. Med, han får ju en liten sond mm. på sig. Jag vill, på, jag vill ju faktiskt tro att den inte. Det har, den har ingenting med elektricitet att göra men den ger ju som chocker och det är chock är ju elektricitet alltså jo, men går det jo, genom. Fast, det ska inte märkas den på den visar någon. ju aldrig den visar ju aldrig egentligen att det är något elektriskt det skulle ju kunna vara någonting annat som den ger. Vad är det som man blir så där och sitter och skakar så där om det inte är elektricitet? Ja men det är ju det jag menar det, Nej, det jag försöker just inte motbevisa. Den skulle den skulle inte behöva vara det. Dock nätet han får på sig är absolut elektricitet. Jo, säger, eh, den är också alltid där elektricitet. Det går inte att bortvisa. Men motbevisa. du skulle ju också kunna dra du, du skulle också kunna dra det dit att han faktiskt tror själv att han har förlorat sina krafter. Att det är alltid en bildning. Ja. Nej, du försöker rädda någonting som inte går att rädda. Ah, men, vad jo, jo, Nej, jo, jag försöker jo, jo. inte. Men jo, jo. när jag såg filmen så köpte jag det för att det, det var ju den där motpoolen vi ville ha. Mm. Sen att mm. jag inte tycker det ser logiskt efterhand. Men just där så var det ju det man behövde. Eftersom... Ja. Hade han liksom kunnat gått och slagit igenom väggar då hade det inte varit en rolig film. Utan nu, satt, nu gjorde man någonting så att det stopp för honom. Och det är ju sånt som mm. behövs i allt. Ja, jo men så är det. Absolut. Självklart. självklart. Uh, eh, men, mm. men jag tänker så här då. Om man bara drar... Jag skulle vilja ha... Om du inte får välja Superman mm. finns det någon annan antingen karaktär eller kraft som du tycker är ointressant? Alltså som verkligen är så här: den här det, det här är absolut ingenting för mm. mig. Uh, det är lite av den här magiaktiga som jag mm. inte gillar för femöre Harley Quinn har det, och Deadpool har det, och flera karaktärer har det. Fickor som man kan dra ut vad som helst ur hela tiden. Det tar aldrig stopp. De är ihåliga och du kan dra det från vilket universum som helst. Deadpool kan dra ut liksom hela maskin guns ur sina bakfickor. Nej. Harley Quinn drar ur sin lilla väska, sin gigantiska hammare. Nej. Sånt tycker jag inte jag om. För fem öre. Okej, okay, ja. Men sen är det också helen kraften när det går för långt. Som Deadpool. Deadpools. Det, de gör, I filmen gör de en rolig grej av det. Att när han huggar av handen och den växer sakta tillbaka. Det tycker jag är lite roligt där Men det är också så här. När det blir allt för odödligt Så kan inte jag ta det seriöst Och det är därför när Som jag har sett tecknade filmer och sånt med Deadpool ja, Det enda som är kvar i huvudet Och han går fortfarande och pratar Och folkar runt mig som en dockpuppet Jag bara nej där, där har det gått för långt Jag tror både Om jag inte minns helt fel Så har både Deadpool och Wolverine Båda två har väl typ slungas genom solen <laughs> och fortfarande kommit ut på andra <laughs> ja, sidan levandes. Alltså inte, inte som en hel människa genom att de har, genom det, utan det har typ funnits en mm. atom kvar av dem. Ja. Därför kunde de återbygga sig själva också. Ja, precis. Då har man ju gått för långt då det liksom, <laughs> men sluta. Du då, men, har du någon sån där? Alltså, jo, jag kan ju hålla med. Alltså... Det beror alldeles på vad det, vad det är. För just, just odödligheten i sig. Ja. Det beror alldeles på, den kan vara jätteför mycket. Men det beror alldeles på hur den framställs. Eller alltså vad själva historien är. Mm. Vad, vad är det man liksom... Är det den som är i fokus? Då, vill jag, då är det, kommer det garanterat vara dåligt misstänker jag. Däremot, så är det någonting som bara råkar vara där. Någonting som man kanske inte. Den liksom är inte. Det är inte hela historien. Nej. Då kan det fortfarande bli väldigt bra vad den är. Nej är precis. Om man inte till använder exempel, hela. Tiden. Superman. Ja Säg till exempel, Superman skulle ju kunna bli bra. Om det kanske var en, käns en känsla en En känslosam film. Mm. Alltså att han behöver handskas med. Till exempel, ja men som den serie till Injustice som vi läser mm. där, där, där han faktiskt har förlorat någon nära Under hemska omständigheter mm. Som gör att han blir galen istället ja, Det är ju skithäftigt mm. Med hans krafter Att verkligen veta vad kommer att hända När han går bananas mm. När han bara liksom försvinner ur huvudet Och liksom bara släpper allting lös Ja precis det är, det är ju som, häftigt som fasiken. Uh, men det är som du sa, där, man, det är lite, som jag tog upp det på filmen där han förlorar mm. handen en gång. Då hade han ja. förlorat grejerna hela tiden, då hade han <laughs> inte. Men här, visst att han bryter händerna ibland, det är roligt. Men han förlorar mm. egentligen, han förlorar väl bara handen en gång. Och det är liksom... Ja, det, det, det är det. väl handen och sen, vet du det, skotthålet genom armen, var ja, det, var det i början. Precis i början där. Ja, uh, men de gör aldrig någonting, för de gör det inte hela tiden och det är det vi behöver. Mm. För då kan de dra en här enkla skämt som när han sa att ja, men nu ska han gå och liksom, dra en handtralla och fatta hur stor liksom, penisen kommer kännas i den här lilla handen. Man bara, det där är skit creepy men det är ändå hur hysteriskt roligt som helst. <laughs> ja, absolut. Och såna där. Men hade de gjort det hela tiden, då hade, man liksom, då hade det inte varit kul längre. Och det är lite Nej. det jag har svårt med i serien och sånt. och speciellt, Jag har inte läst så mycket deadpool Comics. Men jag har ju sett såhär, såhär, såhär, filmer med spider mm. och så här: tecknade där han mm. hela tiden och då, bara, nej, men, då är han inte intressant längre. Nej, men det, nej, men det, det köper jag. Och det, så är det ju med alla superkrafter. Mm. Spelar man på den, är det, har de ingenting som stoppar dem på något vis, nej. då blir det ju jättekonstigt. Mm. För att då kan de ju bara fortsätta, alltså. Då kan man ju bara gö göra vad man vill, ju. Det Precis. är det som blir det svåra liksom i det hela. Och det behöver inte vara superkraftig Utan som vi tänker Batman Han mm. är tråkig när man vet Att han redan vet vad som kommer hända Innan han har kommit in i bilden ja. För det är som jag läste Deathstroke Förra eh, The Professional mm. Och då Rose Deathstrokes dotter träffar Batman och Batman är aldrig Orolig för han har redan listat ut Vad Deathstroke är upp för För Deathstroke mm. kidnappar Robin Damien, Bruce son. Och hotar mm, att mm. dränka honom och döda honom. Men Batman vet egentligen det. Han vet att Damien kommer komma ut därifrån. Så mm. Batman är aldrig orolig och då blev det inte lika intressant att hade Batman istället blivit upprörd och liksom blivit lite förstörd av det, då hade det blivit mycket mer intressant. Här Harry mm, avslutad med att han, Rose och Batman åker i bil Batman drar, ja men du ska inte lita på Deathstroke, det, det, du det. De stannar bilen, går ut och då sprängs väggen. Och utkommer vattnet och eh, så här. Damien. Damien ställer sig upp och så diskuterar han och eh, Batman. Liksom, som att det här var exakt vad de visste skulle hända. Och det var mm. jätteointressant. Så på så sätt, bara för att jag visste att Batman vet redan vad som kommer hända, så blev den delen tråkig. Och det är likadant där. Man behöver någonting som sätter dem i fara, om man säger så. Ja, absolut, absolut det, det, det håller jag med om Men om vi går över till För nu är några av serierna vi har läst mm. Så har du ju inte superkrafter På det sättet i alla fall Nej. Säg till exempel Lock Key mm. Där du har mer Magi, ska mm. vi säga då vad, ty, vad, vad anser du om den då? Det som är där till exempel Det är ju så här temporära grejer Att mm. du har den under en viss stund Men du har den inte hela tiden för Nej. har du den hela tiden, det är då du kan använda den för mycket. Har du den temporärt mm. då finns det ju begränsningar som fortfarande kan sätta dig i fara. Ja. Och det är, det är då det blir intressant. Mm. Ja, för det måste jag säga är en sån grej som har fått mig att fastna väldigt hårt för just den serien. Mm. Just att det är ju inga superkrafter. Nej, precis. Och de krafterna inom situationstecken mm. eller de som man stöter på är ju väldigt begränsade. Ja. Och under väldigt konstiga förutsättningar att få den. Mm. Eller kunna göra det, om man säger. Ja, Så det tycker jag är väldigt, väldigt häftigt. För det, det är någonting man skulle kunna liksom ge väldigt många fler superhjältar. Mm. Ge dem lite fler hinder. Eller ge dem lite fler krav för att kunna använda sina krafter. Jo, precis. Men om det gäller just superkrafter. Det som är intressant där berättelserna om superkrafter- det är mm. ju när man börjar, precis som du tog, vi tog upp om Superman där, om man ska använda det till gott eller ont. Oh. Du får superkrafter, du vaknar upp, du har superkrafter använder dem till egen vinning eller använder du till godhet. Och det är, när man gör sådana berättelser, det är då superkrafter görs intressant. Mm. Annars mm. är det ju det klassiska, DC och Marvel gör exakt exactly likadant, vi har Justice League och Avengers. Vi måste hela tiden möta större och större fiender för att mm. man kan inte bara möta små criminals, för det är för lätt. Så det blir ja, bara att trappas exakt. upp hela tiden Och till slut blir det inte jätteintressant Utan det, man kör på samma grejer hela tiden mm, mm. Men då kommer ju den stora frågan då Om du skulle vakna upp med superkrafter Skulle du använda mm. det till egen vinning Eller skulle du använda det till godhet Det beror ju alldeles på Vad det är för krafter Okej. Okay. Skulle jag säga det, det, Jag fick samma fråga av min eh, Flickvän precis när vi satt oss här Hon frågade vad vi skulle prata om mm. Så då sa jag det Eh, och eh, Mitt rak, mitt Det jag kom på först Eller med det svaret jag gav var att Jag skulle ju vilja ha Superkraft, så alltså jag vet inte om det räknas som superkraft mm. riktigt, men jag skulle ju vilja vara Typ Hank Pym Slash, slash uh, Tony Stark Okej. Okay. Alltså ha hjärnan Okej. Okay. Alltså få just det, Jag vet inte Om man räknar dem till att vara Superkraft på det sättet mm. Men ändå den den, vad ska man säga då? den att kunna konstruera eller kunna bygga någonting sådant på det sättet, mm. skulle jag, det är någonting jag skulle väldigt gärna vilja ha. Att kunna just kunna bygga en robot, eller bygga va, alltså bygga precis vad som helst, mm. för det är ju uppenbart vad de kan göra. Jag menar, det är bara att kolla på Iron Man-filmerna, det, det är ju fan ja, i överkant kan man ju säga mm. till och med. Och, och det de visar där, vill ju jag nästan påstå att Tony Stark- Ironman är en superkraft. Mm. Utan direkten. Ja precis. Och det skulle jag vilja ha. Oh. Då tror jag att jag skulle göra det för. Alltså det blir ju det blir alltså två ägat svärd direkt. För att det blir alltid. Du kommer alltid att vara för din vinning. Även om det, alltså även om det är gott. Mm. För jag skulle kunna göra det för gott Alltså för, för goda intentioner, alltså för att hjälpa folk Att gå eller för att hjälpa ta, Folk ta sig runt i världen Kommer fortfarande göra mig stenrik mm. Det är precis det jag tänkte säga Det är för säga. min vinning ja, Det är det jag tänkte säga Det självklara svaret är Vad du ens gör så är det för din egen vinning ja. Liksom, Visst man kan gå till dig. Jättehårda liksom. jag, jag har osynliga krafter Ja, men går mm. in på banken och ta pengar. Går ah. in, man blir liksom all-time snuskummer. Går in på tjejernas omklädningsrum och sitter där hela tiden, osynlig. Mm. Det finns ju den. Men även om jag skulle använda det till liksom godhet, alltså, som alltså till större mening att visa, göra godhet och sånt. Jag skulle ju ändå vilja visa det. Jag skulle inte gå och göra någonting som jag har supermänskraft krafter det är ju mm. inte så att jag skulle göra det i smyg att rädda och sen inte visas utan jag skulle, här är jag, se mig hör mm. mig, jag är liksom, jag är störst av alla för jag skulle ju få, jag vill ju ha den där egotrippen att visa, jag gör rätt bra men jag vill ju bli älskad för det så för mig är det helt klart egenvinning. vinning. Mm. Mm. det liksom, var en kommer till så alltid blir egenvinning för mig för nej, det är jag och ingen annan. <laughs> ja nej, jag, jag kan bara hålla med om att alltså, hur man än vrider och vänder på det så i slutändan så kommer ju du att gynnas mm. utav det. Alltså även om du ja, det enda sättet att göra det, alltså om du inte ska göra det så är det väl att skicka saker i liksom i hemlighet och göra saker. Men det kommer ändå till slut komma fram och då kommer det ändå visa sig att det, mm. du kommer ju få cred för det hur gott det än är. Ja, Men om vi säger som du lite, sa lite Tony Stark där att du bygger mm. robotar och du skickar men du ser aldrig att, du, att det är du. Fine, Nej. men du kommer ju vilja säga att det är du för det är då cashen rullar in och det är det du behöver för att göra robotarna och Att göra det dessutom. Stöd. Alltså ska du dra det riktigt långt så, för att kunna göra det så behöver du pengarna. Mm. Du skaffar, du gör det, du får in pengarna, du börjar göra det för gott men du kommer fortfarande behöva göra dem, alltså du kommer fortfarande behöva ta betalt för mm. dem, du kommer behöva tjäna pengar för det, du kommer behöva gå runt, det kommer fortfarande vara för din vinning, hur, hur gott en än gör och hur många människor man än gör lycklig mm. så det är fortfarande så att du har gjort det för egen vinning också. Ja, men det är liksom... så att li, Lite kör är man ju hur man, hur man än vrider än vänder på det. Ja, men om man kör så, det är så här, visst om det går plus minus noll hela tiden, att alla pengar tjänar in går bara till robotarna, det kommer ju inte hända, utan några miljoner kommer ju glida in på ditt konto Så att du kan ha den där mm. lyxvillan Som Tony Stark och de har Så det mm. kommer inte, du kommer ju aldrig gå bara plus minus noll För att du gör det för en bättre saken Utan jag gör det för en bättre saken Men det betyder ju inte att jag kan få en liten bonus På sidan av Exakt mm. mm. mm. Ja, nej, men då så Allt för egen vinning, vi är själviska Det är som det ska vara <här> Vi fick ju lyssna svar på det här också mm. Och vi börjar med Mattias Cedersjö Bero beror väl på vilka superkrafter man får. Osynlighet är lika med damerna på badhuset. Du menar den typen av egen vinning? Hahaha. Superkraften jättesnabb har jag redan frågat min fru. Jättestark har jag också. En jättestark lukt om det räknas. Skjuter snabbare än sin egen skugga gjorde man ju i sin ungdom men blivit lite segare med tiden. Är det dessa krafter du menar? Stå... Så i mitt fall är de både till glädje och ondo för mig och min omgivning. Och där kan vi snacka om eh, ren ärlighet. Det är jättebra Mattias, att vi har tör upp allt det där. För det är mer ärligt än så där kommer man ju inte. Herman Mattsson. Det är fan svårt att svara på. Vad får man för kraft? Det kan vara allt från, från råstyrka. Fyliga till Få blommor att växa snabbare eller att du lägger en macka mellan handflotten och rostar skivan. Man vill gärna svara att man kommer använda dem för att göra gott. Och det är möjligt att man kommer göra det, men känner jag mig själv rätt så kommer jag använda det för egen vinning. Frågan är vart gränsen kommer. Gå innan man blir korrupt av sin egen kraft. Helt rätt. Det är ju det också. Det är så många superhjälta säger. Du, det heter det. Du kör så länge tills du blir din egen fiende eller vad de liksom där. Mm. Du kommer alltid gå för långt i slutet och då blir du the bad guy. I tv-serien Heroes så finns det en osynlig man. Han norpar plånböcker och lever på andra. En man som kan stanna tiden och kan teleportera sig börjar sin hjältekarriär med, en, med naiv god tro på mänskligheten men gör senare allt för att rädda sin egen tidslinje. Jessica Jones i Marvel-tv-serien vill inget annat än att inte synas och använda råstyrka endast under tvång. Att säga hur man reagerar är omöjligt säger jag för min del. Bero på kraften. Ska jag kunna flyga skulle jag fan sluta ta bilen till jobbet. Den saken är i alla fall säker. Och så är det ju. Allt för att spara pengar och sånt där. Men det var jättebra. Speciellt det där som man sa, som du tog upp där. att ja, Använder du kraften till slut kommer du det blir, bli the bad guy. Det händer någonting i ditt liv som gör att du måste sno pengar och då har du kraften. Ja men då är det klart du gör det liksom. Andreas Blomster beror helt på kraft. Men självklart skulle man ju använda den för egen vinning. Fan ska man annars ha den till. <laughs> ja. Ja ändå är jag helt ärlig det är bra. Kristoffer Hårsta. Och när det kommer till superkraften så tror jag att alla skulle använda den för egen vinning på ett eller annat sätt. Det är ju alla superhjältar redan, så varför ska, man göra en, varför ska man vara annat än sämre? Så ja, helt klart. Men det blir, precis som du sa där, till slut blir det ju egen vinning, Hur man än vrider och vänder mm. på det på något sätt. Ja, ja, absolut. Och det var vi hade i ämnet, så vi har ju en lyssnafråga mm. också. Ah, shoot! Och det är från Kristoffer Hårsta, han skriver så här. Här kommer en fråga tidigt så ni får mycket betänketid. Hur motiverar är för er att spela om ett spel igen? Jag menar, man har ju redan fått det hela storyn, gjort alla uppdrag, fått en upplevelse beroende på vilken sorts spel det är men det känns som ett mycket utav man tyckte om spelet inte fanns där man spelar en vända till. Vänta på spänning med ett svar. Så helt enkelt, vad är det som får dig att spela om ett spel? Universumet. Okej. Okay. Alltså, mycket mera, ande. Självklart, alltså det, det beror ju lite på spel också, mm. vill jag påpeka. För ta ett spel som till exempel Telltale-spelen överhuvudtaget. Där har jag inte spelat om ett enda spel. Nej. Kommer inte att göra det heller. Har jag glömt om så har jag glömt om. Alltså, jag kommer inte vilja spela om liksom det. Nej. De, jag har ju spelat, jag har ju spelat min historia där. Eh, uh, men ta till exempel Uncharted. Mm. Där skulle jag lätt kunna gå in och spela igen. Börja om från början. Köra igenom en gång till. Men det har ju mycket med mig själva... Det... Stämningen som är i spelet mm. gör ju... Fokuserar inte bara på storyn. Även om det är ett storybaserat spel så är universumet så pass öppet och så pass ändå välkomnande att du, du kommer att kunna vilja bara gå runt där i också. Mm. Och liksom bara göra de till exempel achievements eller trophies som finns, springa runt och göra dem istället för att fokusera på storrun. Ja, precis. Så att universumet är så att du känner ändå och säger shit, jag vill vara här, jag behöver bara ha en bra anledning till varför. Mm. Storrun den har jag ju gjort, så den kan jag skjuta åt sidan, men det här, de här grejerna finns, ja, in och kör. Ja, precis. Jo, jag är lika... det, beror alldeles, det beror alldeles på spel, mm. men oftast så är det universumet och känslan man får av att vara där. Jo, precis. jo det enda som får mig att verkligen göra om ett spel, och det är som det jag har spelat om flest gånger, det är ju The Witcher 3. Mm. Mm. Och det är som du säger, det är, viss storyn är, och har jag glömt bort mycket av storyn eller vill uppleva den igen, det är en del. Mm. Den andra delen är karaktärerna, jag älskar karaktärerna, att de är så sjukt bra uppbyggd av allting och allting som händer att jag vill träffa dem igen mm, mm. och det tredje det är precis som du sa en, verklig, en, så här, en vär, levande värld att visst uppdragen kan ha tagits slut men som i The Witcher där finns det alltid monster jag kan ut och jaga och göra sådana uppdrag och det får mig ju mm. att komma tillbaka eh, annars är det ju om det skulle vara tältis och sånt i så fall är det ju trophies att det, det, det är en non trof jag har missat och jag vet att det är lätt att få ta på den ja men då kanske jag spelar om det för det men då måste ju det ha gått så pass lång tid att jag har glömt det mesta av storyn redan exakt, för, för det blir ju inte det, det, det går inte att spela om ett sådant spel om du vet storyn för då är det ju redan då är det liksom lite förstört på något vis Ja, precis. Finns det ingen annan utgång på det hela då, och det är en så tung storybaserat, då finns mm. det ingen anledning att komma in i det igen. För det är lite som jag känner som nu med Assassin's Creed Origins. Jag, älsk mm. jag, liksom, jag gillar det spelet jättemycket och jag kommer spela det. Och jag kommer tro När jag har spelat klart det så kommer det inte bli likadant som i The Witcher. För där finns det ingen riktigt samma grej. Det är en öppen värld och sånt. Men uppdragen kommer ju ta slut till slut. Och det, mm. det finns... Säkert karaktär jag kan in och jag och sånt igen. Men det är inte samma sak som att jag är monster i den här, för här i Witcher är monsterna olika. Jag säger Squid är det fortfarande bara människor. Är jag tillräckligt stark så kan jag bara ta dem med ett hugg. Medan monster, går jag in mot en drake så är det inte säkert att jag kan tackla den på samma sätt som alla andra drakar och liknande. Så det är ju det viktigaste för mig, det är just världen, att världen är levande helt enkelt. Mm, mm. Och eh, det Ja, det var väl allt vi hade där, va? Ja, jag tror det i alla fall. Eh, nästa vecka, då. Då ska vi prata om... Ämnena är... Nördvärldens bästa singlar. Och piratkopiering... Nu mot förr. Alla avsnitt hittar ni på bloggen... abitordernäs.blog.se Och ni når oss lättast via Facebook. Facebook.com Slash och som vanligt, vi spelar in varje avsnitt på måndagar på Twitch från 19.00. Och det släpps på torsdagar på iTunes, Youtube, bloggen och allt liknande. För er som tittar live, sitt kvar, vänta. Vi ska pisspass, koka lite kaffe. Och så kommer vi tillbaka med Abon Comics. Men tack för det avsnittet så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött! då. Tjingling!